Hej och välkomna tillbaka till Tid för podd. Eh, idag är det avsnitt två eh, och då ska vi ut och åka tåg och dricka rött vin till fisk. Det är dags för From Russia with Love. Och det är, eh, precis som ni har räknat ut att det är andra avsnittet, så är det Connerys eh, andra film och det är andra filmen i Bond-serien. Eh, och eh, det är jag som är Emil. Yes, och jag är Otto. Och det är jag som är Rickard och jag är jävligt förbannad för jag har haft mic problem men nu kör vi. Du är alltså mickad idag. <laughs> <laughs> ja, det är det. Ja. Jag, jag är Emanuel och jag sitter här och är febrig, men vi kör ändå. Ja, vi hoppas att du känns bra, Emanuel, ändå. Att vi kör. Ja, ja. Bra. alltid redo när det är bond. Vi rättar dig om du, du febrigar för mycket. <laughs> yes. Så trots sjukdomar och tekniska problem så kör vi ändå. Det är så hängivna vi är. Kan jag få, får jag ställa en fråga? Bara, alltså, i ja. Vad har ni för första minne till uh, From Rage With Love? Jag vet mitt första minne direkt. Uh, det var när jag var väldigt liten. När Bondmaraton gick så var den på tv. Och då gick jag in i vardagsrummet och så såg jag den här scenen när uh, Tatjana möter Rycklebb. Och så ser man Klebs jättetjocka glasögon. Och så tyckte mamma att det var jätteroligt. <laughs> alltså det, det är en ganska rolig, intressant frågeställning som man kan ta med faktiskt i resten av podden. Första minnet av, jag har faktiskt siktigt minnet av den från första För gången. Mitt, liksom mitt allra tidigaste minne, det, det var innan jag skulle se den första gången. Så hade jag bara en sån bild av att det skulle vara Bond som smyger runt liksom i Kreml i Moskva. Ska jag se filmen vad fan är det här? Det är ju Ryssland, det finns ju inget ryskt här överhuvudtaget, så blev jag jävligt Jag hade väl typ mer, jag hade väl mer, alltså när man hörde seriens titel, så jag hörde den mer som Agent 007 i rött när jag var liten. Mm. Inte så mycket den engelska Nej. titeln. Och då tänkte jag så här, vad fan, är det blod? Är det, eh, jag fattade inte att det var liksom rött som i kommunism, eh, mm. Ryssland liksom. Men eh, jag kommer verkligen ihåg den här DVD, det här DVD-omslaget mm. som var eh, till special edition-utgåvan. Där Connery har luger och han har, det i bakgrunden där han springer stort, med portföljen. Bra, och jag. helikoptern jagar honom. Det minns jag väldigt tydligt. Men filmen, jag vet inte. Jag tyckte inte den var så bra när jag var liten. Nu tycker jag den är jävligt bra. men det, det kommer Jag har att. tre separata yes. minnen till den. Första är när jag är väldigt liten. Den går på tv någon gång. Jag sitter nära tvn igen. <laughs> jag är alltså väldigt liten. Den där jag minns, jag tror det är från From Rush Det måste vara från den filmen. Det är Connery. Med Tatiana i sovrummet. Men jag är så pass liten så jag uppfattar inte. Jag minns att min pappa sa att är du får vänta med det här ett par år. Andra minnet jag har, Det är när jag är hemma hos en till det som fyller år. Vi, han fyller typ 7 tror jag. Och alla har kolla på Agent 007 ser ut. Men jag hade absolut inget intresse av det. Så jag satt och delte med en spider eller ett saker ensam på hans rum istället. Medan alla andra har på Bond. Och sen när jag såg den för första gången, det var första ronden i filmen jag såg, då min mamma hade köpt den på VHS faktiskt, och jag var sjukt besviken om när jag såg den. Och som här kommer Kunder i den stora legenden och sen är filmen så pass tråkig, men jag var jag var åtta år, så att det är inte så konstigt kanske. Det var mitt mening i alla fall. Du var ung och naiv. Ja, precis. Eh, nej, men vi kan ju köra lite bakgrund till filmen då. Ja, från Rush Out Love, den andra Bond-filmen som hade premiär 1963. Den handlar om att Spectre försöker lura Secret Service och Bond i en fälla. Tatjana, Tatjana Romanova som arbetar på ryska konsulatet i Istanbul meddelar britterna att hon vill hoppa av till bäst och ta med sig ryssarnas skiffermaskin Lektorn. Spectre vill få ihop britterna mot ryssarna, tjäna pengar på det på att skälla tillbaka Lektorn till ryssarna och därmed ta hem på Bond för att han tog det på Dr. No i förra filmen. Operationen leds av Specters Rosa Klebb och schackmästaren Kronstein. Bond skickas till Istanbul där Karen Bay blir hans kontaktman. Det jagas av Spectres yrkesmördare Red Grant som till sist konfronterar Bond ombord på tåget Orient Expressen. Och eh, han, om vi säger så här, historien till Frumershott Lav tar egentligen sin start någon gång april 1962 då Cabby Broccoli och Harry Saltzman, producenterna för Dr. No, insåg att de hade en potentiell succé här på sina händer i och med första filmen. Så faktiskt det är att de börjar utveckla två idéer. Första idén är en lite mer low-key idé. Utifrån att Dr. No skulle floppa, då har de en lite mindre idé, fortfarande baserad på en bok från Marshall Love. Då, som, som jag kan nämna då var John F. Kennedys favoritbok. Eller en av hans Vilket då gjorde ett stort intresse för bond i USA. Vilket då självklart gjorde att From Marshall Club blev den självklara boken att följa upp en potentiell succé med. I alla fall. De litar författarinnan Johanna Harwood som även jobbar på Dr. No. Till att skriva första manusutkastet. Och som sagt, den ena var lite mer low-key. Och den andra var utifrån alla, att Dr. No. skulle bli en succé. Lite mer extravagant och pompös historia. Och första utkastet som hon skrev handlar faktiskt om att Bond infiltrerar ett en slavcirkel i Hongkong. Där Bond spränger den helt enkelt och får kvinnan och sen börjar filmen och då tar bokens handling vid. Och de hade även beslutat att de skulle ha samma produktionsteam eftersom att det är bra att ha kontinuitet helt enkelt. Så Ted Moore, fotograf, återvänder. De har kvar John Barry som jag misstänjat åt och kommer ta lite mer av senare. Och de har de har Peter Hunt som klippare. Terrence Young klart som rekursör. Sean Connery i huvudrollen. De gör även tillbaka Bernard Lee som M. Louis Maxwell som missman i Penny. Och därmed försöker rulla på serien i en norrlunda, i norrlunda stabil form. Och filmen tar de egentligen till först och främst till Istanbul. Där de spelar in under vår sommarkanten under 1962. Nej, 1963, Och där de sedan stöter på en hel del problem. För att som bekant så är ju From Earth's Eleven en väldigt problemkantad inspelning. Till exempel när de spelar in båtjakten som är framåt slutet av filmen. Så kraschar ju helikoptern där Terence Young och kameramannen satt i. i ner i vattnet då. Så att helikoptern sjunker, Terence Young och fotografen blev fast där i. Så att Jon Steer som gör specialeffekterna hoppade ner och räddade de. två. Samtidigt det hände så är Daniela Bianchi som spelar Tatiana Romanova huvudrolls bondbruden i den här filmen. Då. Hon är med en bil och lycka så att hennes ansikte kräver operation. Och i och med dessa problem och i och med att Pedro Armendari, som spelar Karen Bay, bondsmedjälp på den här filmen, är svårt sjuk i cancer så måste de jobba... Både snabbt och väldigt effektivt för att få någonting ihop som kan likna till en film. Så att jag tror där, är, jag får säga om jag inte minns helt, för jag tror de blev klara med filmen cirka två, tre dagar innan premiären. Och då jobbade de dag och natt i princip för att få till någonting. Och därmed så kom de på idén att först kommer Gumburren, som vanligt. Och sen kommer första inledningsscenen för att sen kommer titelsetvensen och låten. Någonting som sen har blivit tradition i bondvärlden. Så att stress väl det som många ser är kanske den ultimata bondfilmen. Och det är faktiskt ja, att Det är intressant. På tal om, om det här med problem på inspelningen just i Istanbul också så hade de väldigt mycket problem med, med nyfikna turkar mm. som, som inte riktigt var vana med att det kom en stor uh, filmproduktion till, till stan. Nej, precis. Så de de hade en hel del problem med att, att få bort folket. Ja, de var också tvungen att eh, få till att den eller, turkiska regeringen skulle godkänna manuset rätt rejält. Så att det var en del omskrivningar i manuset som framförallt Richard Maybom, en av manusförfattarna, fick jobba väldigt frenetiskt med. För att tro en eller två dagar innan de började av till Turkiet så kom de i sina synpunkter att de var tvungna att visa turkiska invånare på ett visst sätt och visa Istanbul på ett visst sätt. Till exempel så fick de inte spela in Istanbul när det var molnigt väder. Så om ni tänker på den när du ser filmen så är det väldigt, väldigt sällan man ser ett moln under hela filmen. Just för att det var en av kriterierna för att de som får vara där. Och de fick inte heller väl spela in eh, några autentiska romer på plats. Nej, det fick de inte. Att, som jag förstod det så skulle det här romska lägret ha, skulle ha spelats in i Istanbul. Men det fick de inte, så de var tvungna att spela in i studio istället. Mm. Men det blev ju rätt bra i och för sig efterhand också. Ja, Det blev det ju verkligen men, Det äh, blev, inga, det, det blev inga riktiga romer. Liksom. Nej, nej, det är sant. En sak som jag vet i alla fall som hände under inspelningen, eller som var medveten, men just när de flyr med lektorn från konsulatet och springer där och brandbilarna åker förbi och ska till konsulatet. Mm så var det ju väldigt mycket ståhej där, just vid tågstationen när de kutar till tåget. Och då hade de ju, jag vet inte om det var Bob Simons själv eller om det var en stuntman som hängde på ett hus från mm. en balkong eller någonting utanför konsulatet, i närheten i alla fall, så att folk sprang dit och tittade mm. istället för att titta på Conry och Pedro Armendaris när de sprang... Vilket var rätt smart i och för sig. Mm. Och sen var ju också när, de, när bomben sprängs på konsulatet också. När de ska ta lektorn och han ska hämta Tatiana. De hade ju inte förvarnat myndigheter om det. Så det är riktiga ambulanser och polisbilar och brandbilar som rycker det. ut. Ja, det är ju riktiga. Det blivit ett jävla halabell. <laughs> ja, jo. Det kan jag tänka mig alltså. Och det här med att Turkiet lägger sig och vill visa upp en bra sig. Det påminner lite om när... Och när Azerbajdzjan arrangerade Eurovision contestat. Inga problem här. Titta bort, titta bort. <laughs> ja, inga problem här. Nu är det samma, samma tre skidskraper i varenda mm. varenda <laughs> visa bild. Inte det är lite det det är det Woody Allen håller på med nu också när han gör de här filmerna i Europa. Mm. Att det ska liksom att städerna ska populeras och det ska vara fint. Ja, exakt. Men det används väl lite samma, på samma sätt i senast i Spectre i Mexiko. De fick ju till och med pengar för att de inte skulle ha mexikansk polis och det skulle vara någon specialstyrka och så. massa, massa sådana saker. Ja, ja de fick ju, vad var det? Jag vet inte riktigt summan vad det var men de fick ju en del pengar för det. Men så har det väl alltid varit egentligen. I, ja. ja det är kanske har det, har det säkert var. Och det är ju intressant också när jag tänker det här problem med inspelningen. Här, för att så fort de har haft problem att göra en Bondfilm så har de egentligen presterat nästan allra bäst. Egentligen, vi tänker typ Honor Majesty Secret Service som är väldigt ansedd. Jag vet att Otto sitter och stråkar på huvudet just nu. Men den hade ju sina motsprungar och den anses ju vara en av de bästa nu. Casino Real, mm. samma sak där. Så att så fort när de verkar komma in något säkert auto-plot-mode är då de får fram sina sämre filmer eller serier. Det mm, kan ju vara Solace. Ja, ja. Ja, där. där har vi delat det. Kom, det kommer kom vi till <laughs> <laughs> Nej, men En annan sak värt att nämna är ju också att, de, att producenterna gör reklam för sin film de gjorde mellan Dr. No och From Rush of Love. Just det. Anita Ekberg och Bob Hopes, Carl Mebuana som hoppar ut. Som skulle det ut. bli den stora hitton. Ja, precis. Krillänkt <laughs> hoppar ut genom en fisk. Ur Anita Ekbergs mun I en väldigt viktig mm. scen i filmen Och då kommenterar de ju Även hennes mun i filmen Och man ser ju även producenternas namn Och det är lite intressant att de <laughs> gör en väldigt ja, precis, Väldigt osmyg Smyg reklam i sin egen film Omvänd om produktplacering mm, Precis Ja exakt sig själva. Men de kan väl inte på allvar ha trott att Call Me Buana skulle ha blivit Större än From Russia with Love nu i efterhand låter ju det helt efter. Det hade bildet, ju men... större sen. Liksom, jag har inte sett det. jag vet inte vad det är för filmen. Ja, det var ju men det, det Robert Shaw är väl igen. Robert Shaw får väl ändå betraktas som en ganska stor skådis. Kanske jo, inte var det då, så men... Anita Ekberg och Bob Hope, ja, de var ju Ja, det är sant. Liksom. sant, sant. Men... Jag bugar och bockar för det. Ja. Det intressanta var att det var Saltzman som förde fram från Rush with Love. Och ville ville hellre satsa på att göra koll med Boana. Oj, ja, det var nog det enda bra valet från Saltzman kanske Det, det är ett sagt, som jag läste Som jag läste i Some Kind of Hero-boken Häromdagen att Flera, på den, i alla fall den här Produktionen, fick en känsla Att det var just Harry Saltzman som var drivande Och den som var med i Hela kreativa processen Och att Cubby var lite vid sidan av Ja, de hade ju så, de ja. var ju varannan film Ungefär de ledde Så att i mm. var det ju Cubby Som var den drivande kraften Och han satt väl kanske ja, lite mer Ton i just filmerna alltså som framföras Senare, men just här var det mm. Solsman som drev fram det, det hårda Tempot och lyckades få fram någonting Trots den Minst sagt problemfyllda Produktionen För, för ibland kan jag tycka att, att Harry Solsman lite glöms bort På något sätt, att det är ju Broccoli Som har fått det stora credden liksom. ja. Men att Solsman var ju Minst lika viktig i starten Av serien, ja, även om han inte eh, Fortsatte sen efter 70 Nej, år. han försvann ju lite på eget bevåg Ja, absolut Han, men, jag, jag kan, alltså, han gjorde ju några tveksamma beslut rent, Ja, eh, verkligen målöst, kanske. Men han var ju definitivt Om man tänker den där varannan-principen Så gjorde ju Soltzman de lite mer lågmälda filmerna och När Cubby hade, hade hand om det Så blev det storslagna mm. grejer Så känns det i alla fall spontant ja, de, de var in och Jin och Yang helt enkelt De behövde varandra ja, för att kunna få exakt. serien Att bli den här idag Ja, jag kan ju tänka mig att Kabby kände sig lite kände sig lite prestationsångest efter mannen med den gildepistolen. Ja, det var det där sista vintern tillsammans. Mm. Men mer om det senare då? Ja, mer om det, mer om det senare som sagt. Eh, nog om det. Eh, det gjordes ju som sagt innan eh, filmen så kom det ju en bok. Från Raja Olapp 1957 släpptes den. Eh, så vi kan ju snacka lite om, eh, om förlagen. Tycker jag. Eh, Rickard, du har ju bra koll. Smattigt. Yes, uh, då är det kameratpoddare som tar på sig läsklasögonen då. <skratt> <skratt> Året är alltså 1956 uh, och då sitter Ophlemming på Jamaica vid sin förgylda skrivmaskin um, i sitt sommarhus GoldenEye. <skratt> <skratt> <skratt> ja, det är lite internt men det är det. Ja. Um, <skratt> Som jag pratade i förra avsnittet och så är Flemming lite trött på, på, på sin karaktär James Bond. Och så väljer jag han då också att experimentera lite med bok, bokens struktur. och Det gör att han vill fokusera hela bokens första tredjedel eh, på skurkarna. Och så sparar James Bond till en bit in i historien. Och eh, som jag också nämnde i förra avsnittet så, eh, spoiler alert, så dör Bond i slutet av den här boken. Eller, citattecken, han dör. Um, och um, så att Fleming är liksom lite lite trött på på karaktären och det är väl det som jag tror gör att den här boken sticker ut lite han försökte nog lite, lite mer än vanligt och det märks sen faktiskt på på försäljningssiffrorna för den här boken blir en, en riktig bestseller och Fyra år senare så snurrar liksom hela grejen igång igen. För då publiceras en lista av Life Magazine som Emmanuel nämnde precis. President J.F. Kennedy då listar sina favoritböcker och från Love är då med på den här listan. Och då skjuter försäljningen av ja, i stort sett alla Flemingsböcker i höjden. Och han blir då USAs mest säljande kriminal och friluftförfattare. Och då, det var ju precis då också i vevan när man började filma eh, böckerna. Och därför väljs då från Ashrow Love till den andra filmen helt enkelt. Den var aktuell och den var populär. Boken och filmen är, de är väldigt lika. Jag skulle nog säga att det är en av de filmer som faktiskt bäst följer förlagen. Men det, de ändå lite små detaljer som ändå är lite olika. Det är i boken betydligt mer fokus på att det är just engelska underrättelsetjänsten som de vill underminera och kanske inte i första hand James Bond även om det sen blir en del av fokuset också i boken. Och sen i boken då är det ju ryssarna det är smörs, den här kontraspionageorganisationen då från Ryssland som, som är Huvudantagonisten och inte Spekter. Men övrigt så är det väldigt lika. Klimax är också lite omgjort. Sådär. Men det jag faktiskt gillar med filmen är att jag tycker att den är lite smartare än boken. För där har man Spekter som ska spela ut England och Sovjet mot varandra. Och så har vi då Grant i mitten liksom som håller ett vakande öga på Bond så att han överlever. Sådär. Och det finns ju inte mer i boken överhuvudtaget. Det tycker jag är en smart detalj som de har lyft in i filmen. Och som jag tycker gör att eh, plotten blir lite mer intressant. Jag håller, jag håller med om det. att Just det, det är en jäkligt skön detalj på filmen. Men jag tycker ändå att det funkar bra i boken. För där är det ju första 40-50 sidorna vad det i boken. Så pratar de ju bara om Grant. Och de ger hela hans biografi. Och de pratar väldigt ingående om det. Och sen är han borta fram tills... Eh, 30 sidor i slutet på boken så de har de ändå fått en lång, en lång introduktion om om man vet att han är en riktig iskall, cynisk mördare och sen så vet man att han kommer komma någon gång, men man vet inte när det, det är sant Ja, och så, så tycker jag överlag att det med boken att den är väldigt smart den är väldigt smart, smart skriven på det här sättet och det är i samma sak med, med planen för man får ju vara med vid planeringen men man vet ju inte riktigt exakt vad planen är. Man vet att de vill liksom underminera den, den brittiska underrättelsetjänsten. Man vill att, de vill att de vill mörda Bond. Men man, man vet inga detaljer i planerna. Så då, man, vet det, man vet att man får liksom följa Bond eh, när han går in i deras fälla, så att säga. Och, och det jag håller jag med det... om. Alltså, jag, för jag funderade på det. Vad, för det, ja, för ni lyssnare som inte har läsboken så är de tio första kapitlerna så är James Bond inte med utan då introducerar Fleming alla skurkar som Bond då sen kommer möta. Um, och jag funderade på liksom vad hade hänt om man hade om man inte hade gjort det. Uh, för att då hade ju läsaren varit i samma sikt som Bond. Han hade inte vetat någonting i stort sett. Mm. Men jag håller med dig. Jag tycker det, jag tycker det konceptet funkar skitbra. Jag, alltså som ett berättarknep så är det liksom ett, ett klassiskt berättarknep att man lägger en fara i bakgrunden som inte huvudkaraktären vitt om. Så att den som läser vitt mer än huvudpersonen på det sättet skapar man spänning. Och jag tycker att det är lite det som den här boken verkligen lever av och det är det som gör att Absolut. den är väldigt, den, väldigt bra. Och den, det, är ju, det är ju intressant att då Fleming väljer att han vill liksom experimentera lite med strukturen på boken. Och så gör han det på det här sättet. Och han lyckas liksom direkt. Jag tycker, ja jag gillar det verkligen. Alltså det, men det, det är någonting med den. Vi kom in på det i filmen. Den detaljen med liksom. Eh, att, att det är varken Sovjet eller England vet vad som händer riktigt i filmen. Det är liksom, de spelas ut mot varandra. Och så, då det är väl den detaljen som skiljer sig mot boken. Sen är ju filmen mer strömlinjeformad också. Precis som med Dr. No och sådär Säger så inte jag särskilt förtjust i From Rush Out Love Som bort faktiskt Och ja och Det är just inte för att den tar så lång tid att börja Jag tycker det är den mest fascinerande biten Själva introduktionen där vi träffar på General G Jag tänker inte försöka komma på hans riktiga namn Men det är jag upp 32 konsonanter <laughs> efter varandra typ. <laughs> Och det är fruktansvärt <laughs> intressant Vi introduceras för Grant Vi träffar på Rosa Klebb Romanova Och sen får vi även träffa på Bonnane hemma och Han heter Frukost, eller hur? Och han klagar på att det har kommit tv-försäljare -tv hem till honom ja, det är just Väldigt det, intressant ja. Men sen tycker jag när han väl kommer till Turkiet träffa på Karin Bey det är då den saktar in rejält Och i, i mitt, min utstråd så tappar den momentum rätt, ja, rätt fort alltså. Men det, men det håller jag med om. Jag tycker att, att biten i, i Istanbul med Krim är bokens svagaste del. Mm. Men jag gillar ja. verkligen de första, första delarna. Jag kollade faktiskt, nu när jag lastade om den så skulle jag kolla när Bond nämns för första gången i, i boken. Och namnet Bond nämns först 60 sidor i. Och karaktären Bond, Bond som person är med i en scen först 130, 130 sidor in. Mm. Så det är ju ja, som sagt en tredjedel av boken innan Bondens är med i en scen. Precis, och, då han, och då kommer han in som en uttråkad agent som liksom inte har gjort någonting. Det... Ja. ja, det är ju hela grej. hur uttråkat som helst. Det händer ja. ingenting. Och det är reflektion på Fleming såklart. Ja, verkligen. verkligen Och där jag gillar, för där, där Fleming skriver att Bond för upp ett citat i huvudet. Jag gillar det citatet. För det är liksom, det ger en föraning om vad som ska komma. För då skriver han att Those whom the gods wish to destroy they first make board. Just det. Är och är Bond. det är liksom, okej, okay, ja. Visst, här, Bond kommer då Då fattar vi det. <laughs> Men sen är det ett kapitel, när det, ja, det är ett kapitel tror jag då Bond är på väg till Istanbul och han reflekterar över livet när han tittar ut genom flygplansfund så att det är helt magnifikt. Det är så ja, otroligt ja, är också... bra. Han han tänkte på hur det var när han var barn Och han tänkte att han kryper ja. in i sin lilla grotta i huvudet Och hur han som barn Hade sett på honom när han är vuxen Och det känns det som en fascinerande. Ja, ja, det är han Verkligen Det här är helt bortom mitt förstånd Jag har inte läst böckerna Och jag känner mig som ett jävla ufo när jag sitter och lyssnar på Att Bond pratar om hälsa barn men, men det är, ah, ja. är sådana kampytel Det är då man älskar att läsa böcker oh, ja. När man får de här små liksom, Karaktärsdjupare karaktärer Jag håller karaktär från. med om det är, ett av de kapitlerna tycker jag som är det enskilt... Kanske inte det starkaste men ett av de absolut starkaste kapitlerna i boken. Jag ger också det här kapitlet väldigt, väldigt det bra. Det går att läsa om och om och om igen. Och man märker att det är en scen som förmodligen att de har tagit mycket inspiration av nu i Daniel Crades-filmen. Hela Skyfall säkert. känns som att det har kommit från den scenen helt och hållet. Ja. På något vis. Mycket möjligt. Ja. Jo. Jag har ingen aning, men det stämmer mm. säkert. Ja. Men sagt, alltså jag... Jag gillar den här boken jättemycket. Det sker från Emanuel. Vi kanske kommer att ha skilda åsikter om mm. böckerna framöver. Men mitt stora problem. Det är en viss person som heter Darko Kerim. Som sen i filmen blir Kerim Bey. För han är. Alltså han är. Han är ett jävla praktsvin. <laughs> ja det är ju det är, det är två helt olika personer verkligen. För i filmen så är han ju en. Ja så här glad, munter och trevlig person och i boken så tycker man bara att han är ett riktigt rövhåll alltså. grått en, ja, en schysst jag tror han var, han är ju lång han är längre än Bond och är jättebreda axlar och säger massor med konstiga, ja, jag tänkte jag måste bara känna att jag, jag måste ta upp För han är lite han säger några grejer om att turkar mest vill kriga och våldta och ha lite kul um, <laughs> Och att, och att alla kvinnor blir, blir slängda över mans axel Och bäras till grottan och blir våldtagna Alltså det är liksom Det är på ja. den nivån och det är så... alltså, Ja för de satt väl på en restaurang Och så var en jätte mot eh, servitören och ja, där, Men eh, det är det enda språket turkarna förstår De vill bara ut och kriga och vålda De inte leva i <laughs> Under någon slags eh, demokra demokratisk ordning de klarar Alltså inte det, det. Är så, det är så himla sunkigt Och då, då kommer mitt då måste, då måste jag ta det här citatet. Jag har försökt att um, översätta det lite enkelt. Men uh, Darko Karim då sitter med bond. Och så berättar han att han har vunnit en kvinna i en uppgörelse med ett gäng romer. Uh, men de här romerna vill sedan efter uppgörelsen inte ge henne till Darko Karim ändå. Så då, får han, då säger han att han slår henne medvetslös och flyr med henne. Och sen han kommer hem... <laughs> Då håller han en naken och fastkedja under matbordet och matar henne som en hund. Alltså det är så vi, alltså det är så, man sitter bara häpnas. Hur, hur, liksom, hur kan det här komma in i en bok? Och sen slutar, sen slutar det med att Darkos mamma kommer på honom och vill släppa lösen här kvinnan. Men då vägrar kvinnan helt plötsligt att lämna honom för då har hon börjat gilla honom. Och då säger Darko att det här är en intressant lärdom i kvinnlig psykologi. <laughs> ja det. Är... Alltså, alltså, det ju man, undrar ju, man undrar ju om de hade någon, någon slags alltså redaktör, publisher av något slag som läste igenom det. Eller körde de bara, nej vi tar den här boken, det är Fleming, han vet vad han gör. Vi publicerar den ändå. För det känns ju inte som att det här är 1950-talet, det känns som att det är 1750-talet. Jag vet, det liksom. är verkligen... Det är just, det är... Och allt kommer från en och samma man, Ian Flemming. Ja, ska, ska man försöka försvara det här så kan man ju säga att det här kommer från... Det är ju Krims Krim som säger det, är hans tankar och därför är han ja. ett rövhål. Att det inte är berättaren som säger det här. Men det är Absolut. ju fortfarande jättekonstigt. Det är ju den målande beskrivningen av honom som karaktär och ville ju känna honom på det viset genom hans ja. ord och sen när vi även märker att han är en rätt hyvenskille mot Bond i alla fall och att han även får fram historien så är väl det citatet ändå rätt bra introducerande för honom som karaktär på något vis. Ja för Bond Bond gillar ju honom, man säger ju att, att ja jag har inte så många många vänner men eh, Krim är en av dem som jag kan tänka mig hålla kontakter med och göra till en av mina vänner eller någonting. Så. Ja och så, är, och så är den här karaktären inte riktigt Vidre liksom. Det är, ja, Bond, Bond känns ju lite lik eh, honom Om man tänker på hur han ser på kvinnor Och, och sånt inte, inte så, Ja skillnad, äg... är, skillnad är att Bond behandlar ju faktiskt alla kvinnor illa I böckerna han, han, han har lite konstiga idéer emellanåt Men han är alltid tycker, som jag kan minnas schysst mot... Han är ju romantiker i grund och botten I, i böckerna framförallt ja. ja För han har ju speciellt i böckerna så har han ju väldigt mycket konstiga Tankar om kvinnor Och lite rasistiska tankar som är... Mm. Precis som de säger, han är ju inte... Han, ja, han är inte otrevlig. Men det är ju ändå... Jag Nej, Vi kan ju säga det, nu har inte jag läst böckerna, men... Eh, jag antar väl att det är ni som inte har läst böckerna. Som jag sa i Dr. No också, nu drog det inte så mycket Fleming-citat i Dr. No, eh, Rickard, men... Nej, en, liten en liten disclaimer för eh, Fleming, alltså. Folk som tar illa upp för... Ja, ja jag, vill, jag, vill, saker. jag vill bara liksom... Det här ska som sagt inte vara en hyllingspodd, utan det måste liksom, allt måste upp på... på bordet. bordet ja, och bond, bond i böckerna har ju verkligen en kolonial världsbild. Mm, ja, det är viktigt att nämna. Och en, en märklig grej med, med Grant i boken. Det är ju, han, han beskrivs ju verkligen bra av Fleming som en total psykopat som, som måste mörda för att så här, fysiskt må bra. <laughs> Men så kommer den där twisten att han får bara lust att mörda folk när det är fullmån. <laughs> Vem, vem lägger, varför lägger han in sånt? Det, är så, alltså, det fyller ju ingen funktion överhuvudtaget. Men det är målande Ja Det, det fyller ju en funktion då när, han var, då när han var ung, men sen senare i, i boken och när han blev anställd av, av Smersh. Han, han är från, han är född på Nordirland tror jag. Mm. Sen hoppar han av till ryssarna för att han eh, ryssarna de har ingen respekt för människoliv och därav rätter om folk till höger och vänster. Just Så därför vill han hoppa av till, till Sovjet och bli en del i det där mördarmaskineriet. Så där blir det ju ändå, där spelar det inte lika stor roll. Nej, nej, nej men jag menar liksom att... varför nej, jag håller med, det är, det är, ju, det är ju konstigt där. Men... Ja, för det är bara en sån här vidskepelsegrej som liksom, det finns ju ingen fakta grund i det på något. Alltså det är, bara, det är liksom bara märkligt. Ja, men jag bara. gillar den beskrivningen faktiskt. Jag gillar ju visserligen mer beskrivningen av honom i filmen där han är mer av en enigma. Men i själva boken så är det som att det kryddar till hans tarot rätt oerhört. Att han berättar, man, är när det är fullmån men ja, skulle det. Han vilja göra det han är ingen var. <laughs> Men det känns lite, lite klysigt. Liksom. Ja, ja. jag, jag gillar verkligen Grant i boken och just den här bakgrundsbiografin som man då inte får i filmen, den har jag även med mig in när jag, när jag ser på filmen. Och då tycker jag att grant som karaktär blir, blir bättre med all den bakgrundsinformation. Ja, jag försöker. Jag, jag, jag tycker inte en film ska liksom behöva. Behöva en bok som kanske är bra. bra. Jag, ty jag tycker Grant är grymt bra i alla fall i filmen. Mm. Men, men jag, jag tycker att det här, ja, det, det kommer vi till. Jag, jag, tycker jag, jag, jag, tycker, jag tycker också att han är sjukt bra, men jag tycker just det här att, att det gör honom ännu ännu bättre till och med. Ja, absolut. Alltså, jag tycker att han är jättebra i boken. Och han målas upp bra som säger liksom 50 sidor eller vad det är. Men just så, här, varför ska Flemming. Lägga in en liten ja liksom, ah, Men, men ah, det är, är ju så, det är typiskt i Flemingsböcker Att det är just det här att att Det är ett steg i, ett, en fot i verkligheten Och en fot i det bizarra Samma sak är ju ja, i, i Doctor No Ännu tydligare Och just det ja. med fullmånen är ju så sjukt mycket flämming alltså. Men jag diggar det starkt Det gör jag verkligen mm. um, jag, jag kan knyta ihop mitt uh, Boksnack lite då um... Genom att säga vad jag tycker, för jag tycker för jag gör, det sker från det andra då så, så gillar jag verkligen från of Love. Jag tycker det är, en, det är en bra gedigen, en spionhistoria som, den, som verkligen eh, osar så här kalla thriller. Men just med de här lite eh, flämmiska dragen, det är ju lite ex, ex, exotiskt, ex, exoticism och sådär. Och det är så typiskt som Emma säger att, att Flemming vill blanda in sånt eh, och man får ta det för, för, för, för vad det är, liksom att det är inte en rent liksom, hardcore thriller. Eh, men jag gillar den jättemycket då. ändå. Den hade väl kunnat bli en riktig liksom, eh, full poängar för min del om Darko Karim hade varit lite mer älskvärd. Och sen tycker jag kanske inte heller riktigt att Flemming lyckats liksom förklara varför Bond faller så snabbt för Tatjana. Um, men jag skulle, jag slänger in en stark 4 på den här. Um, jag kommer recensera böckerna i 5 femgradigt. Från jag blir så förvirrad av tio år. Så att jag ger den en stark 4. Så tack för kamratpoddare för idag. Nej, men jag håller... Faktiskt mycket mer i recensionen det är, Jag tycker också väldigt jag tycker att det är en av de, de starkaste böckerna Jag tycker att det lyfter fram många av svagheterna Sen, jag kanske inte är jättestort fan av, av slutet Idén har jag ingenting emot Men jag tycker inte att, att slutet verkligen blir den här sista liksom, vad ska man säga, Sista kicken liksom. Sista sparken från Klebb du på? Ja, exakt liksom hur... jag, jag gillar idén men jag tycker kanske inte att det var så bra utfört Alltså jag gillar sista kapitlet men det märker att det tar slut så väldigt fort och helt plötsligt så bara faller Bond ihop och sen är det slut. Ja. Eh. Jaha. Ja <laughs> men det är verkligen så. Jag eh. Överlag så är klimaxet i boken väldigt väldigt kort. Ja, det jag känner med Bortin är att för första gången använder Flemming just en typ av objektiv syn. Eh, ett, hans författarskap har ju inte varit objektiv innan utan det har ju varit subjektiv från Bonds point of view hela tiden. Mm. Och nu så spenderas de första hundra sidorna med att Flemming berättar vad som händer utanför bondsvedskap. Och jag känner att det kommer aldrig av någon senare i boken. Det känns som att det aldrig riktigt betalas av hela den uppbyggnaden att bond är den stora hoten mot Sovjetunionen. Så när det väl börjar, när själva handlingen börjar uppdagas så känns det inte som att faran finns där för bondsdelning. Och det är just det jag menar förut med att det tappar momentum: det är att när välbond är på plats i Turkiet och det väl uppdaterad så vad som har på att hända. så känns det inte som att de här första introduktionssidorna var nödvändiga. För att många andra tidigare böcker och även senare har gjort samma jobb, fast mer koncist. Så det känns som att experimentet liksom lite av lite, även fast just berättarmässigt är det väldigt bra gjort på något vis. Och själva klimatet är väl bättre i filmen, visserligen. Men även i jag boken det känns det svårt. Med. Så jag, jag håller... Jag håller verkligen inte med om att första sidorna sen känns onödiga. Det är, det är för dem den här boken överhuvudtaget funkar tycker jag. För att hade inte, hade inte de funnits där så hade man aldrig förstått varför Bonn var hotad överhuvudtaget. Och det är just det, just det här hotet i bakgrunden. Man vet att den här eh, Grant kommer slå till någon gång, man vet inte var och eh, när. Och så liksom att, att få se Smurts pla plan liksom, Ja, att de drar åt snarare liksom. Jag tycker det är det som gör att boken blir bra. Hade det inte varit för de första, hundra ja, sidorna så tror jag inte det hade funkat speciellt bra. Ja, det är att man läser det första hundra sidorna så är det ju bra. Men sen när man väl kommer till de nästkommande tvåhundra sidorna så tycker jag inte att det var särskilt nödvändigt. Men just när man är i kapitlet så är det helt okej. Okay, men det kunde ha gjorts på något annat vis känner jag så här retrospektivt. Ni tre har egentligen helt, eh, ni har lite egna åsikter alla tre egentligen? Mm. Ja. Intressant. Så ska ja. det vara. Jag har ingen åsikt för jag har inte läst den här boken. Nej. Jag kan uttala mig om de tre böckerna jag har läst sen när vi kommer till dem. Ska vi strunta i och snacka film då istället? Ja, det tycker jag. <tryckning> <tryckning> eh, nej, men vi, vi var ju inne på det, att det är det första de har en inledningsscen. Eh, och jag måste säga att jag älskar inledningsscen. Det är... Ja, topp tre inledningsscener i hela serien för mig Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja Jag det, höll med det, det om när är så, du så sa Det så bra, att... jag tycker den här. Okej, okay, ja, jag höll med om att jag, jag älskar inledningsscenen Men topp tre, där blev det lite Top tre, ja, kanske topp 5. Ja, då, men den ligger jag där Jag skulle säga här. att den är alltså, av, av 24 inledningsscener Som det ändå har varit mer eller mindre Av 23 då, om man räknar bort Dr. No Så har vi liksom Väldigt, väldigt många sämre än den här och några som är bättre. Så jag skulle väl säga kanske topp eh, 10 med råge. Ja, ja topp top 5 top... kan jag sträcka. Okay. Ja, ja, tycker det är bra. Den är bra. bra. topp 5. Alltså. Jag, jag älskar liksom eh, bond som smyger. Och det, är liksom, det här är ju bond som smyger. Eh, runt i ja, mot eh, Grant. Fast det är ju inte bond. Så det är, ett, <laughs> det är också ett lite roligt sätt och så här... De vill behålla idén från boken Att alltså vi ska inte introducera Bond liksom mm. Först för att introducera skurkarna Och det gör de inte heller för Det är en liten gummimask ja, Det är väl en av, de en av de filmerna där Bond tar längst tid på sig Att visa sig Ja mm, mm, det måste här. det ju vara Jag tror du det var någonting på en kvart i alla fall 20 minuter innan han ja, jag, tror är, jag tror att det är de sagt, 20 minuter det är ganska långt från en Ja, Men det tänker man inte på för att man har sett den sen, fast inte var. Ja, exakt. Sen är ju en oerhört fin återknytning till Doctor No. Hur Spectre fortfarande vill hämnas på honom efter det som hände i förra filmen. Det tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Att de redan direkt så här försöker etablera, eller fortsätta etablera Bond som karaktär. Att Här har vi den här stora organisationen som fortfarande hyser arg mot Bond. Och det sätter ju upp filmen väldigt fint. Ja, det etableras ju ja exakt det etableras ju ännu starkare sen när de diskuterar just om Bond att de ser det som ett hemd lite som en hämndaktion mot eh, för att han dödade Dr No att det är från mm. väldigt bond. Så det etableras ju verkligen tidigt i, i filmen att det blir lite en ja, liten fortsättning Och Det är bond. ju faktiskt en av de få då liksom uppföljarna i Bond-serien om man ska vara liksom för att den det är ju väldigt få filmer som direkt liksom Egentligen Nämner filmen innan och kopplar vidare på den liksom. Ja exakt alltså, det, är, det är ju En av de filmerna som du säger Som har mest liksom, Knytpunkter till filmen innan mm. av, Tr Trots att det egentligen Bara är några meningar Så gör det ändå att det känns som att De hör bra. ihop Exakt sätt. exakt. Jo så är det, det är definitivt Jag tycker inledningen är bra är väldigt bra. Den, är, den sätter stämningen eh, bra. Det är bra och snyggt filmat. Bra ljusat. Ja, mm, det bra är det. helt enkelt. Den är, den är väldigt bra. Jag tänkte på det igår när jag såg den. Jag såg filmen. Och det är att hur polerat det känns. Redan nu är i andra filmen. Gentemot hur var i no. Rent cinematografiskt så är det ju långt före du var i Doctor No det är ju djupa skuggor det är ljuspunkter långt borta och klippningen som du med lämna. det är ju helt fantastiskt hur långt man har kommit från Doctor No egentligen Ja, jag tycker nog att klippningen i den här filmen alltså även med filmer idag kan låta lite revolutionerande att säga det, men klippningen i den här filmen är väldigt, väldigt, väldigt mm. bra för att jämföras med, om man bara tänker själv klippningen, nu ser man ju många andra tekniska färdigheter som har förbättrats i dagens filmer, men Älva klippningen, om man bara ser till den Är liksom i paritet med det som släpps idag Tycker det, jag, jag tycker det, är väldigt, det är ett ohydligt bra. tempo framåt upp Till och med att ja, de kommer ja, till okay. orienteringspressen. Det går fort mm. första 1 och 20 mm. minuterna Det är ju Verkligen, ja, ja, det håller idag, det tycker jag verkligen Definitivt mm. Och eh, efter inledningsscenen Så drar eh, Som alltid förtexterna igång Och musiken för första gången ska vi säga ja. ja exakt Första gången första gången som man placerade I den ordningen Precis för, för, för att, och det var ju inte tanken här, Att den skulle vara i den ordningen Men det blev det. Nej som har blivit standard nu När mm. man tänker sig en Bondfilm så går man alltid Och tittar på fartfylld sekvens i början Och sen kommer titelsekvensen mm. Men den är också ja, Jag gillar den jag tycker det, det, De bygger vidare lite på eh, Maurice Binders titelsekvens Till Dr. No med de här färgerna, mm. skrikiga färgerna, rött, mm. grönt, rosa. Inte de här mörka, dova färgerna som är i, i dagens kanske. Utan det är, jag gillar jag, det här med, det här är nog den bästa titelsegränsen. Det håller inte jag inte alls med om. Jag tycker den är Nej, riktigt, det. riktigt, riktigt bra med just färgerna. Alltså, jag med, ja, Hela grejen med dansande tjejerna kommer ju egentligen i den, här, i den här filmen, även om de ja. har siluetter i förra. Men här är det verkligen de färgerna som jag gillade i Dr. Noe. är med här också. Men på ett ännu snyggare sätt, att det är, ja, de produceras väldigt påhittigt istället för att, som det är i senare titelsekvenser av binder till exempel, bara en 007-logga i laser på någon halvnaken kvinna. Vilket är ganska tråkigt i, i längden kan jag tycka. Och den anknyter till filmen, det gör den ju. Precis som titelsekvenserna gör nu för tiden så börjar den med mm. det sensuella direkt och hur den kopplar till filmens tema. Så det är grymt. Ja, jag tycker det är riktigt, riktigt bra. En av de bästa, ska jag säga. Jag ska inte säga att det är den bästa, för då har jag skitit i det blå skåpet. Men en av, de, en av de bästa är det, definitivt. Topp tre. Ja, men då, då kan man väl säga att eh, dina, åsikter om, och, ja, dina åsikter, om inledningsscenen och... dina mina åsikter om inledningsscener och förtexterna speglar ut varandra. För jag tycker den här förtexterna är bra, men inte riktigt så bra. Top, top ja, vi vi, vi byter bit, vi åsikter exakt. med vi lite, ja. Det. Ja. ja, skönt alltså Jag tycker liksom det är stilrent och snyggt Men det, liksom, det gör inte så mycket för mig Det är väl någonstans i mitten av Förtexten här. Liksom, det, är, det, det är Väldigt mycket lår och grejer Och det är ju liksom inte silvetter utan det är bara Lår liksom, med, <laughs> med text på ja. Apropos det, apropå just för De här titelsekvenserna, en fråga jag har tänkt på Väldigt länge jag vet inte om jag har tagit upp det tidigare någon gång med det här, men varför tituleras ju skådespelaren som spelar M just som skådespelaren som spelar M? Här är det ju Bernard Lee SM, och sen är det ju senare Judy Dench SM, och nu är det Ray Fine SM. Varför är det just så? Varför just med M? Har ni något svar på det? Jag funderar på det väldigt länge. Ja, var någon som ställde frågan till mig om det förut också. Jag har ingen aning faktiskt. Men du har väl med deras namn att göra, här inte det? <laughs> men, <laughs> alltså, ja, men om man, ja men om man tänker på det Exempelvis det som Daniel Craig säger i här, När han säger Att M was just uh, Randomly assigned ja, exactly. ja men nu det, alltså, M frågade om något annat eller? Men då skulle det ju kunna vara Desmond Loewe Lennas Q också egentligen. Ja fast det vet vi vad det står för Eller, måste... eller missuppfattar miss Helt frågan men frågan är väl alltså i tittelskvänsterna så står ju bara namnen. Sean Connery, Lottie Lenya, Dianne Benke Aha, det och, sen står och sen står det ja, Bernard okay. Lee SM. Och det gör det i alla filmer där. Okej, okay. okej. Okay. Ja men då missar jag helt. Ja. Jag kan väl tänka att det är en väldigt viktig... Alltså det är väl väldigt... Alltså Q vet man ju vad det står för om man har någon som helst inside information att det står för Quartermaster. Uh, men, men det är även... inte att det bara stod Bernard Lee. Punkt. Ja, det För mig hade det gjort det, absolut. Men det är väl, det är, det är väl, väl inte. egentligen inte... Ja, nej men det är väl... Alltså, nej. nej, men finns, jag, jag vet inte om det finns någon logik på om det. Alltså. Det enda jag kan tänka mig är att de typiskt att de visar upp det autoritära på något sätt. Det känns brittiskt mm. på något vis att visa upp den, det hurtsta hundset lite mer extra. Jag tänker med drottningen och hur de hyllar henne på något vis. Jag vet inte riktigt. Men det känns som att de visar mm. upp chefen på det, och då tar de... Mm. M och spelar lite extra tydligt mm. Då går ni in på vår Facebook-sida Och så skriver ni till oss Varför står det Bernard Lee SM? Tack! Ja, det får ni gärna hjälpa oss med Om ni är någon som vet Vi har inte fått något svar på de stelopererade armarna På Doktor nej, nej, exakt. Och vi kan ju nämna det att Bond är alltså inte tillbaka I den här filmen med cancer Utan han mår jättebra ja, För, eh, för alla som är oroliga Ja, exakt Så det, det är rätt lugnt med det vad, vad händer sen? Sen ja, sen får vi träffa skurkarna för första gången. Mm. Jag, har alltid, jag har alltid älskat Kronstein och Kleb när de introduceras. Men nu när jag såg den här dagen så är de lite träiga i den första scenen de har tillsammans med Blowfelt. Är det bara jag som känner det? Eller? Fast det har väl också lite att göra med att de har sån respekt för Blowfelt och därför kan det framstå som träigt i just den scenen. Ja kanske Men jag tycker inte de är ja. Den logiska förklarningen var Är väl egentligen att de spelade in Den scenen så pass fragmenterat De spelar in den i omgångar Rosa club scen är inspelad Jag tre gånger Vid tre olika tillfällen Och det är vid ett tillfälle när hon lyssnar på Bluff När han pratar om de ciamesiska Fiskarna Så är hon inspelad på sig själv Om ni förstår de har Back projection på henne Och sen har de lagt Lotte Lenja ovanpå henne Just det, och så just står det ja, ja. en som spelar Cronstein en bit bort Två månader senare och spelar in samma scen igen på sig själv Så det är väl anledningen till varför de är lite märkliga kanske i den scenen just Ja det är möjligt att det är så Och hennes, en av en av klippen hon just backar upp och ställer sig upp stod tog de ju baklänges mm. För den, få, ja, den får man ju se sen igen fast framlänges Vilket man inte tänker på om man inte vet men... Ja de hade ju så brist på klipp när de spelade in filmen Så att de gjorde vad de kunde Ja exakt Väldigt tidspress, om det kommer att märkas sen också När jag pratar musik sen senare Så det är ju, ja Men de har ju verkligen gjort det bra för att vara under sån mm. tidspress Det var ju ändå bara ett år mellan film till film här. Ja, verkligen 62, 63, att, mm. ja, ja, De tror. hade ju tre månaders inspelningstid då, mm. jag. Ja, och Om jag minns fel Ungefär så. Mindre än hälften av vad man har nu för tid Ja, jag tror att Spectre Hade väl mer än sex månader ja, sju månader tror jag. Plus tre månader I post-production Mm. Ja, och lite skada, lite skada på Craig också hade vi på knäoperationen. Jag vet inte om det är kontroversiellt eller vad ni tycker, men jag tycker det här är den bästa presentationen av Blåföld vi har fått hittills. Jag hoppades på att Christophe spoiler om ni ingen har sett Spectre kanske jag slänger ut där. <laughs> jag hoppades på att det skulle vara bättre. Men det är fortfarande svårslaget Blåföld i *From Russia Out Loud. Det håller jag med om. Det är, här är, här är som allra, bättre. allra bäst. Ja. Jag vill nog slänga in en bubbla där Jag tycker Thunderbolts Bluffelt är väldigt väldigt bra no. Hela grejen med Kanadans sätt. Mm. Ja Om det, det tänkte jag också på Den är eh, Klart två, Men jag håller nog den här som mm. Nej, Jag vill nog sticka ut taken och säga Thunderbolt Och det är intressant att man har liksom Bluffelt är ändå liksom Den eh, Bonds nemesis nummer ett eh, Framförallt På 60-talet men att han aldrig har blivit, riktigt blivit gjort rättvisa. Utan de gångerna som jag gillar han som bäst är när man inte ser honom. Man bara hör honom. Ja, mm. Det är märkligt att det ska vara så svårt att protetera honom ordentligt. Det är, just, det är väl just för att han har fått en sån... Alltså, wow, det här är Bluffelt. Då är, blir det ju som prestationsångest. Mm. Det blir sån anti-klimax hur man ja. gör det liksom. Lite som om... Uh vad vet jag, Sean Connery försöker göra en comeback nej men det, ni fattar vad jag menar ja, det, det gick bli... ju så där eh, exakt, det är svårt att leva upp till ryktet om vi har några data om vi har några datanördar som lyssnar så kan man ju säga att om de skulle släppa Half-Life 3 så skulle ju folk bli helt mm. eh, jättebesvikna, hur det än blir eh, en liten sp spoiler en liten sidospår ja. jag säga. men ja, jag, alltså, jag det här är det är kanske mitt liksom favorit skurk eh, sammansättning, vad ska man säga. Det är ju liksom inte det klassiska att det är en huvudskurk och så är det en utan det är liksom jag gillar den, alltså Grant, Robert Shaw som Grant det är ju fantastiskt mm. bra kanske en av mina absoluta favoriter Jag, jag håller med om. Jag, jag tycker han är den bästa bästa i hela serien Är han en handlängare Vem är i sådana fall huvudskurken? Det är väldigt diffusigt. Ah, Blåfält är ju huvudskurken. Ja, huvudskurken är ju Blåfält. Hur man än ja. vrider och vänder på det. Han är ju ja, jag, jag ser ju, ja, jag ja. Ser ju mer Grant som den eh, exekutiva delen så att säga. Som ska, se till och, ja, exakt, som ska till och driva igenom det. Och sen är det Blåfält som styr i trådarna och Crunching och Klebb som står för planeringen. Mm. Ja, alltså det är väl egentligen... Eh, det, det finns ju en del filmer där man inte riktigt vet vem som är skurken helt och fullt. Det är som The Living Daylight, som vi kommer att prata om sen. Till exempel. Mm. Och många av de filmerna är ju bland de bästa i serien faktiskt. Där det är lite mer diffust vem som är skurken. Ja, det kanske ligger något, något i det. Till skillnad från där det verkligen är en stor skurk som sitter vid ett långt bord och trycker på lite knappar. Stromberg, <laughs> till exempel. <laughs> Så att det är ja. Nej, det, det jag tycker också, Red, Red Grant eller Donald Grant är ju. Definitivt en av de bästa hantnangarna eller onda personerna i bond serien ja, jag det han spelas, är... spelas fantastiskt av Robert Shaw kan jag säga. Det är få gånger det känns som att Bond verkligen är illa ute som när han bemöter Red Grant på Oriented Expressen i den här filmen. Och det känns som att om det är någon gång Bond ska dö känns det som, så är det ju från Rush for Love. Med tanke på den uppsättningen av styrkar så är det som att Bond är verkligen illa ute i den här filmen. På ett vis som ja. han inte är i många andra filmer Förutom möjligtvis trasino real Ja, exakt. Alternativt med äh, levande måltavla då. Bond borde dött brukt i lårbenshalsen. <skratt> han springer i Eiffeltornet eller någonting sånt. Men, <skratt> men det är ju av ren ålder för att Roger Moore var 363 år gammal när han gjorde det. Så att det är... Men det, ja, nej, jag kan hålla med. Han är väldigt underlägsen i tågescenen. Och definitivt. den är så himla... Ja, jag älskar den. Ja, och det är, och det är, den är så snygg den när, när Grant kommer... Han är ju på tåget hela tiden mm. Men så går han av och så möter han då den riktiga agenten Och dödar honom Och så går han på tåget Och presenterar sig för Bond Alltså det är, ja, ja. Det är så himla snyggt alltså. Ja och när vi ändå var inne på det bästa I, i serien tycker jag att det är den bästa fight fightsekvensen i hela Hela serien och en av de bästa i filmstor. Oh ja, helt, helt enig Helt enig, absolut Den, bästa den här fight så sjukt bra, så är så sinnessjukt bra Ja. Nej <laughs> vilken är den bästa då? Det kommer vi senare jag, Alltså jag, jag tycker den är, den är riktigt, riktigt bra Men jag tycker inte att den är bästa hela tiden. Jag vill veta vilken som är den men bästa du du, Ge oss en liten ledtråd bästa. Du får inte lyssnarna veta En liten, liten cliffhanger Ja, ja nej exakt nej, jag alltså En jag väldigt tycker... lång cliffhanger mm. Ja, exakt Scenen på tåget mellan Grant och Bond Från att de pratar om kartan Och han beskriver sitt plan Och han slår Bond i nacken och Bond svimmar. Mm. Därifrån egentligen Hela den grejen och scenen är nog en av mina Favoritscener Alla kategorier i Bond ja. och jag märkt, Längre sekvenser här. Jag märker en så sjukt snygg detalj Som gör liksom, Grant ännu bättre Han sitter ju Han har slagit Bond och så sitter han på britsen där eh, Och så ska han göra en ordning eh, Pistolen Så då håller han pistolen Han lägger pistolen typ på låret Och skruvar i ljuddämparen Medan han håller liksom, den andra pistolen Mot Bond mm. Det känns mm. så himla agentikt. På något han sätt. ställer sig väl på pistolen? Han lägger pistolen på är det så, han ställer? och ställer sig ja, på och pistolen? Ja, och så skruva och skruvar han på ja, ja det, det var väl... Ja, hela den... Ja, allt, ja. Det, manuset, publikerna, regin... Mm, mm, mm, det är nice. Det här är grejer. Jag, jag tror att jag skrev det i mina anteckningar. Alltså, hela, hela Orient orientexpressen delen är helt magnifik. Alltså, ja. jag, jag älskar... Och jag älskar dig. Ja, ja, ja jag, jag kan bara hålla med. Jag ja, det, det det här, så... Nu blev det lite hyllningspodd här, men det här är så jävla bra. Så att det här förtjänar att hyllas. Nej, det, jag, jag måste säga det också. att eh, alltså, hela, hela, det här, här var ju första gången, kan jag nämnas, inte så intressant kanske. Men första gången Bond åker i tåg. Och det är ju ganska frekvent färdmedel för Bond mm. i, i framtida filmer. Tid för tåg. Ja, exakt. Det var ju egentligen hela Orient Express-scenen är scenens starkaste del all, alla dagar i veckan. Mm. Och det är så snyggt scenografi och det är så snyggt filmat att miljöerna på det tåget är så det känns lite så här magiskt på något nästan. Ja men det får ju lite som vi var inne på i doktorn no, och vi nämnde honom ganska kort lite John Le Carré känsla nästan. Mm. Eh, Verkligen. Lite sån spionfiling spion mm. över det nästan. För det är ju inget storslaget i det. Det är ju mest bara tåg. Och det är just i den här sekvensen som Connery är som allra bäst. För titta bara hur han är gentemot Grant. Hur pass rädd han ser ut när han sitter där på knä. När han säger, how about a cigarette? Och han ser verkligen... Han ber verkligen verkligen om det liksom. ja. Och man ja. ser att han verkligen tänker. Han försöker komma ur den här situationen. Och han har ingenting kvar att ge. Och Connery är verkligen briljant. Under hela orienteretspressan. Ja. Helt otroligt. Det är nog en av de bästa... En av de bästa screen duos eller liksom, vad ska man kalla det för men duetter eller duos, duos på skärmen på, på, i Bond-serien Robert Shaw och Sean Connery mm. Samspelet mellan dem har egentligen ja, nästan aldrig yeah, ikolats eller vad man ska säga Trots att de har så ganska lite <laughs> ja, tid mot varandra Men de känns de kändes lite samma skådespelarstuk på något sätt, hårda, tuffa Ja men jammaldags... han ska ju vara liksom Bonds anti- Yes, ja, det är, liksom exakt. Ryska det är lite Clint på Eastwood över honom, Robert Shaw tänker jag. Väldigt mycket så här hård nackad, jag vet inte riktigt. Även mm. om han är britt så är det ju... lite lite Daniel Craig kanske. Ja, exakt. Ja. Exakt. Ja, man kan ju verkligen se på äh, namnet på avsnittet att vi gillar den här, den här sekvensen. Mm. Tåg och sen också äh, rött vinterfisk. ju ju Grant på tåget också. Ja, och det borde Så underbar fisk så underbartaljes, det så oerhört underbart. Ja. ja. Det borde ju berätta någonting till Bond alla fall. Har vi någon har vinkondessör här som kan ge ett, en lång redogörelse för Chianti-viner? Eh, nej. Nej. Chianti är italienskt, det vet jag i alla fall. Ja, jag finns, finns väl vitt också eftersom Bond frågar om han ska ha vitt? Ja, fast det där... Nej, det, det, där det, är faktiskt, det är faktiskt fel, tänker jag på. Ja, det det. Och jag, jag försöker få det där och få, få det gå ihop i scenen. För det finns... Regler kring vad en Chianti är. Okay. Eh, och det ska vara minst, nu kommer jag inte ihåg vad druvan heter, men det ska vara minst 70% av en viss druva som okay. är röd. Man kan även blanda i en viss del vita druvor i det, men det ska vara minst 70%. Och det här är regler som kom på 1800-talet eller någonting. Så det, de borde gälla ha gällt även då. Så därför så, jag vet inte, när jag, därför, ja, jag försöker att få gå ihop. Ja, då, är bara, då är det bara en faktamiss. Ja, exakt. Ja, eller att liksom servitören blir så pass förvådan när han beställer kanti till, till vin eller till fisk med mm. Så att han liksom blir lite förvånad och bara Dwight Kang och liksom försöker att Rädda situationen. Verkligen, exakt. Försöka Rätt. rätta upp det lite för att verkligen säkerställa att han, att han verkligen vill ha kanti mm. För så som jag har förstått det så är kanti Ja, i alla fall namn som ska bära kianti ska vara uteslutande röda. Ja. Med eventuellt vita druvor ibland. Ja, exakt. Jag läste lite på... Gick in och kollade snabbt bara. Det är lite... Det kan finnas en liten del av vita druvor i kianti vinerna, men mestadels är det röda. Sandri och Vese. Ja, ibland, exakt. Så jag, tror jag Ska jag säga. Så att... Nej, men det är väl, det är väl till och med kyparen som säger... The white kind, du det är inte Bond som ja exakt, det därför jag försöker då, antingen så är det bara en faktamist eller försöker han bara äh, få ihop om om, Groan, om Grant skulle säga just yes, white kind då hade han bara kunna sagt, I mean, sorry we're out eller någonting Ja exakt, exakt ja, man, äh, ja. Ett intressant karaktärstråd där från Red Grant Ja exakt, ja. Red Grant och Red Wine, ja Nej, det är, det, är bra, det är en bra scen. Orient ja. är nog en av de starkaste längre sekvenserna ja. i hela månsyn. Det finns så många Nej, fantastiska vi... citatord så det är oerhört magnifikt. Ja. Ja. ja, verkligen. Det är ju det som många tänker på varför vi valde tid för tåg och röd, rött vin. Det är ju många som säger det från Rush O'Lav, det är det där med tåget, eller hur? Mm. Ja, det är det. Mm. Men vi är ju alla överens om att skurkarna är väldigt, väldigt bra. Det har handlat nu. Men vad tycker vi om Bondbrun då? Tatiana, hon introduceras ju där efter skurkmötet. När de träffar Kläb. I den scenen som jag refererade till tidigare som mitt, som mitt minne. När Kläb sitter med sina extremt tjocka glasögon. såna riktiga eh, flaskbotten glasögon. <laughs> ja, exakt. Jag, jag säger det direkt. Jag älskar Tatiana Romano. Jag är typ kär i henne. Okej. Okay. Alltså... Jag, jag, tycker hon, jag tycker hon är helt fantastisk Alltså hon är ju inte Hon kanske inte är liksom Den, den djupaste liksom Kvinnliga karaktären I Bond-serien Jag tycker hon är så otroligt Charmig eh, Hon är otroligt vacker Och jag tycker hon spelar skitbra Nu är hon ju förvisligen dubbad Så det är ju inte bara eh, Daniela Bianchis Förtjänst antar jag men alltså, nej, jag tycker hon är typ en av de bästa. Ja, senast, ja, senast jag såg från Marshall Love innan dess, det, här, det var väl i september tror jag. Då var hon topp fem för mig helt klart utan konkurrens. Något som hade väl växt fram under åren. Men nu när jag såg den här senast så är det att hon lyser mest och hon är med Connery. När, om vi återkommer till Orientings-pressen så när hon ligger där med Connery. Och han ligger och röker och hon ligger där i sin blåa halvklänning. Det är så oerhört vackert och det är charmigt på ett mm. sätt som vi inte så ofta ser i Bond-filmerna. Och det är just då hon verkligen lyser som en karaktär. På egen hand är hon men inte jätte, jättebra. Hon är vacker självklart och får ja, men jag tycker, spelar, jag tycker hon spelar jättebra i scenen med Klebb också. Alltså hon spelar... Liksom osäker och lite... Jag tycker jag tycker hon är bra. Det är för övrigt nästan också en av mina favoritscener i filmen. När de möts för första gången. Tatiana och Klab. Jag tycker det är riktigt ja. bra scen. Men det här med att hon lyser upp också med Connery. Det är också för att hon... I, i filmen spelar hon ju också en roll. Där hon ska vara störst kär mm. i Bond. Så ja. det, blir, det blir också en, en del av det att hon måste verkligen... Men jag får jag får, alltså det det Jag sitter och funderar på det när jag såg filmen liksom att det, Man vet inte där i På tåget så vet man inte om Tatiana har blivit kär Eller inte Men det känns som att hon har blivit mm. det på riktigt Ja men lite grann alltså Både och både rollen och att hon är det Alltså kanske en blandning mm. av båda egentligen ja. För jag tycker ju egentligen jag, jag, jag, tycker, jag tycker hon är på den övre halvan Alltså eh, Topp tolv blir det väl då då men ja någonstans där. Hon, hon, ligger, hon är definitivt inte den bästa brorbruden jag tycker som jag sa tidigare i, i doktorn no avsnitt att, att honey rider är en av de bästa bondbrudarna. som faktiskt har en hon är ungefär lika vad ska man säga hon har en lika liksom, fyllig karaktär som honey rider Nej. skulle jag vilja säga. Roman var ju så mycket mer utbyggd Och välmotiverad än Ryder jag, jag tycker själva, själva seriositeten seri alltså Och tyngden i karaktären är lika Lika Ja jag vet inte jag gillar, jag gillar alltså, dem. det Det är det som jag tycker är lite märkligt för att Jag tycker inte att hon har så, Hon har egentligen inte så jättemycket karaktär Man får bara, man får se När hon får sitt uppdrag Och sen när hon träffar Bond Ja, hon så hon, går på tåget. Bara, så hon, hon hänger, hänger liksom med. bara med Ja Hon hänger med, hon är lite Precis. som Natalia I GoldenEye Nintendo 64-spelet Hon hänger med lite ja, men det, det, är lite, det är lite så, känner jag, ja. och det, jag det är därför det är, jag inte tycker om henne så. Det, är så hennes, mycket. det är ju hennes jobb att hänga med Det är, det är jag ju jag det hon är där jo, jo, jag vet, jag vet. Men men, det, det, det är det är jag, jag, jag blir så förvånad av mig själv Att jag, att jag gillar henne så mycket Trots att, jag tycker inte att hon är en jättestark Karaktär i sig själv mm. På något sätt Nej det är hon ju verkligen inte men hon, är, liksom... hon, hon är ju inte en, en karaktär som står på egna ben direkt Jag tycker Honey Rider gör det Bara för att knyta an till Honey Rider Jag tycker det är en mycket bättre roll än Tatiana Fast jag föredrar Tatiana ändå faktiskt Ja det, det är ja, ju jag faktiskt inte, jag med Jag föredrar också Tatiana Det gör inte jag kan jag säga jag tycker, Nej jag tycker Tatiana hon är, hon är bra men inte i närheten av bäst Tre mot en så du har objektivt sett fel. <laughs> ja, där kom de. Ja, nej, nej men alltså Tatiana. Första eh, odubbade bond kommer ju i nästa film. För övrigt mm. kan vi säga. Mm. Jag tänker på just eh, Romanova. När de precis har kommit bord på tåget. Och hon säger att hon inte har någonting att ta på sig. Och Bond gör den här lilla leken med hennes kläder. Han öppnar upp väskan. Och vi hör mm. Barrys extremt romantiska musik. Och han tar upp hennes kjol. Han tar upp hennes band har runt halsen. Hon ser så förälskad ut och Conor är lika så henne och det är faktiskt den scenen i From Rush Out Love som jag, när jag ser på den spelar om både två tre gånger. Och det där, fast, fast det där är ju det där är också lite, lite lurigt för då i, i nästa scen för att vi har fått möta ja, Tatiana så är det ju M, scenen med M då. Och där får han ju eh, se då, han får höra att, att eh, Tatiana är förälskad i henne och så. Och sen så vill han ju vill han åka ner och så undrar han ja ah, men vad händer om man inte lever upp till förväntningarna mm. och så måste han ju, han måste ju dit och verkligen försöka för henne, alltså man vet ju liksom inte riktigt hur det är, det är ju lite ovisshet för Connery måste ju också ja det, det känns ju väldigt genuint men Connery måste ju också, eller Bond måste ju också Spelar en roll precis som Tatjana på något sätt Samtidigt känns det ja. som att det är just uh, Flemings Bond som tittar fram där Just den här inre romantiken att Trots att ditt uppdrag och trots att chansen Att hon bara spelar honom är rätt stor Så faller han för henne Precis för att hon visar upp sin kvinnliga charm För är det någonting som Bond uppskattar I kvinnornas sina så är det just Kvinnligheten Om vi säger mm. så, och det är väl något som romanerna verkligen visar upp och, Ja, Connery och Bianchis kemi Är ju off the charts det är helt vansinnigt. Ja, jag jag tycker, hålla med om. Jag, tycker, jag tycker överlag i hela, i hela filmen så är det att alla skådespelare har verkligen extremt bra kemi. Mm. Det känns det är... som att de faktiskt hör samman i samma story, vilket inte är så vanligt i ja. Bond-filmer och filmer överlag. De känns verkligen som att de hör ihop mm. på ett sätt. I karaktärsarker. Ja, liksom. och det tycker jag är liksom så är det nästan med alla roller i filmen. Det är verkligen ja, menar... med Pedro Armendariz som mm. spelar Karen Bay. Och som Conry har också en sån otrolig kemi. Ja. Som man liksom, Men mycket har nog med Conry att göra skulle jag säga. För att alla, alla, alla som spelar mot Conry, alla de scenerna blir väldigt bra. Karin Bay scenerna med Conry, Romanova-scenerna, eller Bianchi-scenerna med, med Conry och Robert mm. Shaw-scenerna med Conry blir väldigt bra. Ehm, och ja, nej, jag, jag, tycker, jag tycker Romanova och uh, Bons kemi är väldigt bra. I scenen kan vi ju nämna när, de, när hon introduceras i När hon smyger in på Bonds hotellrum mm. För den används ju som screen test för ja, både tjejer och Nya Bonds skådespelare än idag Den har använts hela dess. Ja, jo, det var väl redan på 80-talet när de började testa mm. nya Bonds som de använde den för det en Fantastisk replik My friends called med James Bond <laughs> Ja Det, det, det, det, ja. Mm. det är, det är också En här riktig klassiker alltså. Ja, hela den scenen är ju klassisk Av många anledningar mm. Ja, när, när Bond är hos M så får han ju också sin lilla Väska Med lite mm. dolda utrymmen mm -hmm. Ja Hur ser ni på den liksom i förhållande till andra Gadgets han har fått genom åren Det är väl den första gadgeten egentligen Den, den, första. Regelrätta gadgeten. Ja, den första Ja, exakt, den första Den första regelrätta gadgeten och första gången vi får se eh, Desmond i, I rollen som ja. Q Eller Major Boothroll Skulle ju göra 19 filmer så att det är ju ganska vanbrytande scen Ja i efterhand, med facit i handen mm. så så. även om det inte först sig golffinger, han blir en Q som vi kanske ja, som, vi, som, vi, som vi känner idag som nej den gadgeten gillar jag det är nog en av mina favoritgadgets också ja samma här för det. den har ja. verkligen som, när vi kollade på filmen nu var det jag och Emil och eh, ljudgrabben på det här, Anto och Lothander, som kollade filmen eh, och alla tre var väl överens om att den, den fyller verkligen sitt syfte på ett sätt som inte känns påklistrat, här får den här grejen som verkar helt bananas i andra filmer där det så här alltså. Då får du den här grejen som verkar helt otrolig. Men ja, visst, längre fram i filmen får du nytta av den här grejen som verkar helt ja, otrolig. Ja, för det, för det här känns ju verkligen som en, som en grej som kan behövas. De har inte klämt in en massa trams om man tänker att... Mm. Ja. Inga osynliga bilar och... Ja, exakt. Här är det verkligen en grej som man tänker att ja, men det här kan en James Bond behöva. Och det är också en intressant detalj för sen när Grant dödar äh, agenten Nash då tar ju han Nash som exakt likadana väska. Ja. Så att alla agent brittiska agenter har så fått en som väska. Det är det också var en schysst detalj. Liksom. Ja för det där, det där är det aldrig, har jag aldrig riktigt rätt ut. Men det är väl, mm. jo men det måste vara... Det måste ju vara hans väska ja, för, det är ju, för det är ju Vems, här... Vems väska är det som exploderar i ansiktet mm, på om trod. Men det måste, ja, exakt, det är ju mm. din sväska på ja. nu. Men det känns ju som att det. Är, det är, ja, hela, hela, alltså, en attakeväska, det hade ju inte fungerat idag kanske för att det är inte så många som har det. Men Nej. på den tiden så hade ju egentligen alla portföljer eller väska och hatt, liksom ja. motet förändras. Men ja, du fick snyggt mode, alltså. Ja, det känns som att det är en grej som man verkligen. Här får du en väska. Med kniv som man kan knyta är jättesnyggt tycker jag. Ett gevär som du kan ha den här talk eller grejen som exploderar med gas och grejer. Och, ja, och sen mynten. Liksom. Det är inget extravagant, det är ingen stor lasergrej eller någon osynlighetsfaktor på den. Det, det, nej, det känns väldigt downtour. Jag, jag, ja, jag gillar det skarpt. Nu är det tre mot en här igen. Men nu, nu kommer jag objektivt fel här. Men jag uppstrattar inte västern ah. på det viset. Men Richard, kör. Nej, jag blev bara ledsen Emanuel, nej Nej men det är alltid, det är alltid eh, En mot tre, vad det vara Det blir många objektiva fel här Det bästa med Västerland enligt mig Det är just hur de planterar handlingarna Och det som kommer därefter Vi ser att de plockar fram en kniv Ja, en kniv kommer användas Plocka fram ett gevär Okej, ett givär kommer användas plockar fram pengar, okej okay, pengar ja, ni förstår. det är det som är det bästa vi har tyckt med scenen, hur de bygger upp vad som kommer därefter så många bondfilmer sedan sen försöker men misslyckas med. Ja exakt, för i andra filmer känns det som att då, verkligen, då måste de verkligen försöka och klämma in grejer mm. på något sätt och så blir det liksom ett naturligt det här är ändå grejer som man verkligen tänker, där är situationer som kan uppstå. Ja. Det känns liksom inte intvingat ja. bara för att han ska få nytta av, av grejen han av Q. Nej det var lite det jag menade med, med det tidigare jag sa att här får han liksom en, en kniv det är inget extraordinärt, det är en kniv, det kan man använda. Ja. Ett gevär kan man använda guldmynt, ja, kan man köpslå med liksom. Får du någon, eh, vad kan man säga, en eh, ja, Moonraker till exempel så får han en, ett armband som skjuter bedövningspilar. Mm. Det finns ju inte direkt någon så här, det här kommer jag få användning för för det använder man i vardagslivet. <laughs> det känns väldigt påklistrat att de kom på gadgeten mm. först och sen kom, skrev de storyn efter det istället för tvärtom. Mm. Vilket är, ja här gör de det bra tycker jag ja, ja, men... Som så mycket annat Från Marshall <laughs> Love så gillar jag väskan Men inte överdrivet mycket Det är okej, okay, det är bra okay. ja. Det är ju, jag tycker Otroligt ro roligt skådespelat Eftersom Conor, han får väskan och ska själv prova de här mm. lilla låsen Han tror att den ska sprängas liksom. Det ser ut som det Åh <laughs> <laughs> oh, herregud alltså you it? Yes, I think so. <laughs> ja, Det är sällan Bond Så pass ofta som man gör i Från Marshall Love Ja M-scenerna måste man ju bara nämna I de första tre filmerna framförallt Är e fantastiskt bra allihopa Jag tycker det är scenerna med M Här är bland de bästa i hela serien. Ja, för, för mig är det så En M-scen ska vara Ja, Bond ska, vara det... väldigt, han ska ha lite skäll av M Ja, exakt Det, det är tydligt vem som är uh, auktoriteten Överor. i rummet exakt. Ja, det tycker jag Jag saknar lite det också Att Q kommer in på M's kontor Det var väldigt länge sedan tycker jag. Och det är inte ofta e en, liten, en liten detalj Ja. ja och efter mötet med äh, M då, Så drar jag bond till Turkiet och Istanbul eh, Först bara liksom så här om Istanbul Jag gillar Istanbul som location faktiskt Jag tycker det är en riktigt vacker Det är en bra bond location vacker mm. Mm. Det, det finns en anledning Varför den har använts två gånger ja, till efter ja, för det, är, det, var... det är en väldigt, väldigt bra Men här, här, är, här är ju Istanbul som bäst I bondserien vi är, där, vi är där så pass länge vi, Ja exakt vad är, det? är det 40 minuter av filmen eller är det, mer? Ja, det är ju i alla fall mer minuter. av filmen Skulle jag vilja säga ja. För det är ju verkligen I de andra filmerna är det ju Det är väl egentligen mindre och mindre de är där Ju längre in i serien man kommer Eftersom du sa det var tre, tre gånger de mm. har varit där Och mindre och mindre blir det Senast var det ju bara en inledningsscen Ja vi verkligen ja. in miljöerna i Istanbul Det vill inte göra i Skyfall ja. till exempel Nej ja. ja. exakt och det här är något Exakt. som jag tjatar om så otroligt mycket. Men jag tycker att Bond flänger runt för mycket i de senaste filmerna. Oh. Oh. Här är det så enkelt. Det är liksom Uppdrag, och till Istanbul, hoppa på ett tåg. Mm. Det behövs liksom inte mer än så. Nej, nej, Istället för att han ska vara, vara i varje världsdel i, i, alla, i varje film och så vet man knappt var, vart han är. Tid minuter på varje plats? Ja, så det blir är så här jag vill ha mina filmer. Det ska liksom vara krångliga. Och en av mina favoritlösenord och sånt kan bli lite tuntigt, men en av mina. Can I borrow a match? Mm. I ja. use a lighter. I better still. still. Ja, det, det, det är fantastiskt bra. Alltså, väldigt mycket kan gå wrong. Exakt. Mm. exakt. Väldigt, ja. aj, det gillar jag. Och så alltså, en snygg att man får höra den första gången, men de andra två gångerna. Nej, hur är det? De två första får man höra den replikskiftet. Och sista gången så ser man den bara. Ja, exakt. Ja, det, det, har det känns de tagit... en lite mer stressad, självklar att de vet att den ska sägas, bara säg den. <laughs> ja, den har de tagit rakt av från boken för övrigt. Mm. Ja, de har den. Ja, den är ja, precis... Ja, ja, det är exakt samma. Ja. Ja, Istanbul är ju, jag förstår ju varför de åker tillbaka. Ja, filmer ja, också Det är en intressant sort ja. som har absolut ingenting med själva handlingen att göra som så, men Idag och gången innan jag såg på att Varsatla upptäckte att det är en röd folkvagn som är bakom, i bakgrunderna, enda gång bonder utomhus i Istanbul. En stor röd folkvagn. Så fort man ser utomhusscener i Istanbul så åker den förbi någonstans i bildrutan. Jaha. Mm. Ja, det är lite märkligt men den är där överallt så fort vi är utomhus. Okej. Okay. Leta efter röda folkvagnar. på ingenting. <laughs> Det var någon, på, någon i teamet som fick låna ut sin bil ja. mm. Var det någon sponsringspeng Från Volkswagen eller och Det är ju inte något, ja, den de är inte jättekända för de bulgarerna, att Bulgarerna åker i alltså. Citroengen ja. ja exakt ja. Om, någon, om någon vet varför Så skriv i Facebookgruppen ja. ja exakt ja. Har ni någon koll på om Bon har sponsrats Av Volkswagen så <laughs> så, like, skriv. så skriv ja, Eller exakt. bara allmän feedback Ja, det får ni också gärna kommentera ja. vad ni tycker. In och eh, Ja, eh, Krim har vi ju snackat lite om, och det är ju väldigt stor, stor skillnad på honom från en från boken. Men jag gillar verkligen Krim här. Mm. Eh, jag menar, i, i filmen bra. Det här är ja, en av de bästa eh, sektionscheferna, eller vad de säger, man. Mm. Ja, ja. Och det är väl. Ja. stations Ja, det är det väl skulle jag Ja han är verkligen upp där. Däremot när mordförsöker där på hans hotellrum, den Bruden som är där Ja oh, herregud alltså, Det är en jätterolig scen Hon är ju ja, är Hon måste roligt. ju vara kåt Så, så du bara slår här. Alltså, jag, jag, jag hade en liten teori Om vem det kunde vara Inget ont om folk som deltar i Miss Universum -tävlingar, Men jag kan tänka mig att det var Miss Turkey 1963 som bara fick vara med i filmen. Det ger er så lite repliker som möjligt och så ligger hon där. Kerumby, han är så ointresserad. Efter du sålt honom. Det är så jävla konstigt alltså oh, För, för repliken det. också där med att, eh, som Bond säger, att hon uppskattar nog inte den hårda metoden mm. då. <laughs> När hon blev hysterisk. I boken så är det ju eh, Kerim som säger det. Och det hade ju känts lite konstigt Som hade sagt det i filmen. Mm. För det, de är ju så pass olika. Kerim är ju ja. lite mer mysfarbror Mysfallbror i, i filmen. Okay. Jag man kan ju förstå att det är Bond som säger det Det är intressant att den här karaktären, eller hon Hon dyker även upp i bön på Goldfinger Och heter samma sak, nämligen Leila Är det samma karaktär som Bond har raggat med sig ner till Havanna eller vart nu uppen i senare i Goldfinger Det ah, har jag inte ens tänkt på faktiskt Men det är samma kvinna Aha. Okay. Är, det så, är det säkert på att det är samma karaktär också? Ja, de heter båda Leila. Och hon heter Leila i verkliga livet också, strådespelersen. Att... <laughs> Jaha, okej. Okay. Vad va heter hon? Har du koll på efternamnet också? Leila? Jag tror hon bara är krediterad som Leila. L-E-I-L-A. <laughs> ja, ja, absolut. Ehh... Så det är ja, lite intressant. Ja, och, och, efter, och efter den där explosionen så kommer en scen som jag uppskattar väldigt mycket. den när de åker ner och ska spionera. Jag älskar verkligen miljön där nere i... I Tunnan. under jorden i tunneln. Ja, det är så, och det är så, jag vet inte, det måste ju vara en riktig location. Mm. Eftersom, ja, det är, det. Ja. är det så snyggt, alltså? den är, ja, är otroligt fin. Alltså. Ja, jo verkligen. Man ja, måste. Jag är benägen ägen och hålla med. Du är benägen. Ja. Uh, men det är ju överlag så. Som jag sa så den här filmen är så himla snygg Och sen när de är inne på. Det är, väl, är det, det är väl det direkt efter när de går till. Sankt Sofia moskén, mm. eller? Ja, det är ju, äh, också. Ja, Det är efter det är att har, han har träffat Tatiana då. Mm. Det är också så otroligt snyggt. Och det är liksom filmat på plats eh, medan moskén var öppen. Så alla de guiderna man hör i filmen är autentiska guider som går runt och leder autentiska... Ja, riktiga turister. Så har de bara spelat in liksom där inne. Det är en sån skön känsla mm. Det känns på riktigt på något sätt. Men det var som du nämnde förut Richard, att Det är så här liten bondfilm ska vara Just hur han befinner sig på en miljö Och vi verkligen insuper allting som finns mm. där Och ja, Det gör sig knappt bättre I commercial lab än i någon annan bondfilm så. Istanbul får Top som i alla fall Mm. Absolut. Ja, absolut. Jag kollade upp eh, hon Nadja Regin heter hon okay. Nadja Reggin. Och eh, hon var inte Miss eh, Turkey. <laughs> så, det, jag tänkte jag så. Eh men hon hette Bonita i Goldfish. Ja men hon du som samma som yes. då spelar i alla fall även fast fartar var ja, inte sådär. Jag skyller exakt. på Feben. Exakt. Ja ja, nej ett, det är inget far. <laughs> ett bra exempel på hur man inte ska göra en kvinnlig karaktär. Nej, exakt. Mm. Nej det, det är väldigt dåligt alltså. det, måste jag, det är, är, är då i From lågvattenmärket Om man tar en Specifik och, karaktär Ja. Och hur man Det här med dåliga kvinnliga karaktärer Som är våps och, När de har spionerats så kommer det till det här romska läget Där blir ju också lite Den här kolonialrasismen Kom in lite där Ja, en ja. av de bästa scenerna blandas med en av de ja, ja, Mest men, rasistiska ja, de, scenerna ja, Hur de framställer romerna Som riktigt, riktigt Bildar, liksom. Ja. Då gör vi så här... PANG! Anton, lägg in bullshit så. <skratt> <skratt> <skratt> Jag var tvungen att bara kolla upp lite, lite såna här grejer. Det är jättesvårt att hitta, men jag kan inte hitta liksom, någonting Eh, någon belägg för att eh, Romer skulle ha liksom, kvinnliga catfights När de är oense Vem som ska få vilken kar så att det, att jag, kan, jag tror att det är budget Men det för jag hittar inte någonting Om det, sådär. Ja, det Den låter ju, alltså bara av att höra den Så är det ja, nej, men ni är ju kära I samma man, därför måste en av vi dö ja mm. <laughs> Va? Jaha, <laughs> Och att de just säger det, we must settle it the gypsy way, det blir lite jävligt konstigt. Det vore, det vore ju intressant då, om det hade liksom tagits i det dagens digital, eh, digitala samhälle, att varje gång att det är på Tinder är först i kvarn liksom, och, <skratt> <skratt> och, <skratt> <skratt> <skratt> och swipa höger. Ja, <skratt> ja, exakt. Det är bara där för att det ska vara lite exotiskt. Mm. Spela lite på just... Uh, alltså han skulle lika gärna kunna gått och kollat på en magdansshow och struntat i mm. catfighten. För det, för det var ju också tungt att kolla upp. För jag var så här osäker bara om, så här, om romer, om de dansar magdans. Uh, men ja, det gör de. Ja, det är... Ja. För att den, den liksom mm. magdanstypen som är känd i världen... Uh, Okej, okay, alla lyssnar, jag kan inte sånt där. Jag har kollat upp det så att ni inte tror att jag. är. Jag kan en massa saker inte. <laughs> Men sådär, den rådorna. magdans typen, magdans -typen liksom, Stilen som är Mest utbröd är den romska Ja det är det, okej okay. ja, ja. Spännande Det var min bullshit om jag är ja klart <laughs> nej, nej. nej, men det var ju alltså, det, det kunde man nästan lista ut Att det var bullshit Om man, om man ja. tänker logiskt liksom ja. Men just om man får hoppa över vidare Till scenen som kommer efter så är det En, och en av mina favorit action -scener. I, det det sätt, I serien, men även i filmen då såklart. Ja. Jag tycker det den är, det. är så himla, bara dels tack vare musiken, men framförallt just för att den är så storslagen och väldigt väl koreograferad. Det är inte bara de som filmas på som koreograferas, utan det är folk i bakgrunden som inte bara står och ja, gör vad som helst, utan de gör faktiskt någonting konstruktivt. Vilket jag gillar och gör att det känns... Ja. Verklighetsroget, jag gillar det Och jag, jag älskar också hur Bonn går runt och lite där, halvt nonchalant Och bara <laughs> Nockar folk på ja, no knockar folk och Bältebord och grejer Vältebor och, och, ja. och Peter, Tar loss en, en <laughs> Vagn som åker ner på folk Och det <laughs> ja. knuffar ner Nej. folk i vattnet Och där är också en sån snygg detalj med Att Grant sitter där uppe och liksom håller koll På att Bonn får inte ja. dö liksom. Nej det är, nej, det, är mm. det är lite mycket skjuta från höften här Kan jag tycka ja, det är så äh, men nej, nej, det är min nej. Det är så här gamla cowboy style han, bara skj det är han skjuter ju verkligen från höften liksom. Ja, jag vet inte riktigt äh... Jag tycker det är så snyggt ja, ja, det, alltså, det, det är snyggt men det är totalt värdelöst Om man vill träffa folk <laughs> men, Fast, äh... om, man, om, man, om man hanterar det skjutsättet äh, liksom, Så perfekt det bara går Då går det fortare än att sträcka upp handen Ja, jo. jo. Det är så inget det, så det så är inget här i alla fall. Nej, det är så, arm och så skjuter man inte i verkligheten. Men det, <laughs> det funkar för att Connery är så jävla cool med här i Ja, men scenen är, ja, den är väldigt, väldigt bra. Mm. Det är en väldigt alltså, Connery hade ju kunnat stå på händerna och skjuta och hade ändå sett elegant. <laughs> <laughs> ja, det är faktiskt sant. <laughs> Jag tycker att romska scenen ja. överlag tillsammans med två andra är de, en av de tre scenerna som absolut inte funderar i filmen. Av en simpel anledning. Och att allt annat i hela filmen driver fram handlingen väldigt konstruktivt. Allt de säger, allting som görs, allting vi ser för fram handlingen. Det är väldigt schackaktigt. Det är som allting, det rörs framåt. Men just den romska scenen och action-scenen där i gör ingenting för att föra fram filmen. Och i en annan Bondfilm hade det allt... varit okej, okay, men just här så är det som att det stannar upp för absolut ingen anledning överhuvudtaget. Och det är just den här kontrasten mellan den extremt drivna filmen i, i övrigt mot det här lite indulgenta. Det är det som gör att jag inte uppskattar scenen i Romlägret knappt överhuvudtaget. Hela, hela syftet med den, den scenen och den här fighten det är att bygga vidare på den här... Äh, Heter det heter konflikten som Kerim har med bulgarerna mm. Och Krilenko, den här bulgariska mördaren var ju de som försökte att, att Mörda Kerim på hans, hans kontorsvinne på tidigare. Men det kommer så plötsligt Och så massivt Med tanke på ja, det, det, det har ju absolut ingen som helst Betydelse för, för huvud Och i en annan film hade det fungerat Men just det från Rush Love, som är så pass Konsekvent i övrigt Så kommer den här och två andra scener som jag kommer att komma till senare som absolut inte alls fungerar i helheten Nej, att... alltså jag kan ju förstå, det finns ju dels den som du sa Emil den konflikten mellan Krim och Bulgarna, men också då bygga vidare på den här beskydda bondgrejen som Grant tar för sig också ja. för han är ju där i, i bak, bakgrunden bakom kulisserna kan man säga Bond får inte dö Nej, exakt, inte här heller jag har aldrig tänkt på det, jag har inte reflekterat ja. över det på det sättet. Ja, för, för den här fighten med bugarna på romska det ledde ju vidare, för direkt efter det så åker ju de till Den scen som vi om tidigare med när de ska skjuta Krilenku, Krilenku när han kryper ut ur ur den här reklamaffischen. Ja. affischen. Mm. Ja, en av mina förutscenar. Ja, förut scener, man, ja den är Exakt, den är väldigt... väldigt den, har, den har lite samma stil som inledningssekvensen mm. faktiskt. Lite mörkt. Väldigt mycket... Ja, väldigt snyggt filmad måste jag säga. Och även där går inte kontrasten heller. Mellan romska och senare Ja. Det är lite Hitchcock-feeling över den scenen ska jag vilja hävda. Vad sa du, Monod? Gillar du inte den scenen heller? Eller? Ja, den scenen jag gillar men det är just att vi har den här långa romska scenen innan. Och sen kommer den här väldigt mm. täta, Just... konsekventa scenen igen. Och så går det tillbaka som att den scenen i Romsland är lite absolut inte ens har hänt. Men det är ett av minuserna för min del i den här filmen. Mm. Som, som att den inte ens har hänt? Ja, det känns inte som att det har ju inte en påverkan på handlingen egentligen så. Förutom att Keren blir skjuten i armen och att de sen hittar Krelenko. Så är det som att i princip vad som helst i övrigt skulle kunna ha hänt. Förutom den här långa och lite lite som jag sa tidigare när scenen kommer här så. alltså jag, jag håller nog inte med som att det är som att aldrig har hänt för ändå den som gör att de överhuvudtaget och till Kvilenko, att nu har han fått två chanser nästa gång så är jag, är jag död nu måste vi klippa honom innan han dödar mig men det känns ändå som att det finns det... en brygga mellan det att Kerims ja, kontor blir bombat och att de sedan spionerar på honom på ambassaden och sen att de dödar honom, det finns, finns ändå en logisk där om man hade tagit bort scenen är i det romska Jag känner tystnaden, jag känner de dummande blickarna här. Nej, men, um. äh, men jag, jag håller verkligen inte med. För att, med att de spionerar, det är de ju vana med hela tiden. Och sen det här med, med att han blir utsatt för mordförsörjning, tänker jag också, men det blir han säkert hela tiden. Men ja. sen, sen när de försöker döda han igen kortare efter, och tänker han nej men nu, nu jävlar, nu måste vi sätta ett stopp för det. Och då åker de till Kilenko direkt. Ja. Två gånger är det ju i filmen som vi ser. Och ja exakt, det, det, det, det är ju väldigt tätt in, in på varandra. Så det är väl då han tänker att nu vill de verkligen ha gärna. Ja. Ja, ska vi eh, avsluta den diskussionen? Har du något mer? Nej, jag vill bara jämföra egentligen med Spectre. Att de har egentligen lite samma grundproblematik. När man jämför set pieces och själva handling. Men det kan vi ta senare. När vi väl kommer fram till den sista, sista bondfilmen. Ja, eh, och... Ja, de skjuter Krilenko, och så är vi i, i moskén som vi var inne på lite tidigare. Också en fantastisk miljö. Och där är det är ju också, det här kommer ju tillbaka igen, det här med att, att Grant skyddar Bond. Ja. Och se till att, fast det är ju inte egentligen att skydda Bond. Det är ju så att planen kan fortskrida att Bond verkligen får ritningarna som Tatjana ska, ska genom över det ryska konsulatet. År. Mm. Mm. Mm. Så det kommer ju där igen. Ja. Är det en bra scen? Ja, ja, mer eller mindre? Den är, den är short but sweet. Liksom. Mm. Ja, exakt. Inget extraordinärt. Det är så, men, det men är så bra. snyggt att de går runt där bland liksom, turister. Och så, här, och så ja. lindar Bond in sin pistol i en ja, handduk. Så att den inte ska synas. Men så att han fortfarande ska kunna använda den. Men det är sådana där grejer som, som, som ni fick med att tänka på i Doctor Who till exempel. Med, som jag inte har tänkt på. Inte just den specifika grejen när han slänger vodkaflaskan. Som är öppnad. Sådana små grejer som absolut inte händer i dagens bondfilmer. I alla fall inte vad jag har tänkt på alla fall. Så, Nej, är jag ju, jag på. så är det ju här att han liksom går runt med pekar höger-vänster med glasögonen istället för mm. händerna. lindar in pistolen. Ja det är, det är små grejer som egentligen skulle kunna skrippas men lägger till så ofantligt mycket. Mm. Och efter det så kommer den här scenen på ryska konsulatet när de ska föra ut spektor. Maskinen. Och här märker man ju liksom att... Fast den heter det film... Lektor i filmen. läktor Ja, just det. det den den Spektor. Spektor i, i boken, ja. men Lektor jag i filmen. Det Bra, det är... <laughs> Bra, du är vaken, Ica. <laughs> Nej, men här märker man ju att, att de verkligen har inte bara här, men liksom filmen överlag att budgeten är lite, lite högre. än Någon kan göra den här ändå ganska issiga, kostsamma scenen på ryska konsulatet där det håller på att falla samman och brinner och den här stora action-sekvensen i, i lägret och massa sånt. Och jag tycker mm. även scenen på i det ryska konsulatet det är riktigt riktigt fina. Ja, det är ovärt. Russian clocks are always correct. Ja, men det är enkelt men elegant. Det är liksom, och Connery gör ju den. Det är, ju, det är som alltid är. han alltid Han är ju det är som ingenting för han glider bara igenom där och Ta med sig flickan och maskinen. Ja. En dag för tidigt. Han, han bryr sig knappt när, när bomben, bomben sprängs. Han liksom. står och skrattar. Liksom. Ja, exakt. Han, han står och härligt. skrattar och tittar på klockan. Liksom. Ja, men det är Grejen är, skillnaden varför jag älskar som Conry och mer och, min, mer och mer har börjat tycka mindre om Roger Moore det är just att när Conry gör det här så känns det som att han tog det på första en alla klipp som han gör, så ofantligt smooth och klockrent. När Moore gjorde det, som vi kommer komma in på sen men kort så känns det väldigt utstuderat Han har 78 tagningar på sig Och på 78 -de sitter den Och det här var bra, nu är han nöjd Och så får han göra ja, det känns väldigt, Det känns väldigt uppstiltat med mor. Men konry är det bara Och så har de klippt ihop grejer från 50 Utav de där andra tagningarna Ja, exakt för att, för att det ska ja, bli så. Nej, det men är så jag... också hans han stuntman också Så Nej, att men... det är Roger Moore vill säga <laughs> Ja, ja Uh, sen kommer ju tågsekvensen egentligen Ja och sen kommer ju tåget Det sen, sen, har vi ju avhandlat uh, ja, väldigt bra Ja ganska hederligt tycker jag uh, Och det är väl, vi har väl alla överens om att det är uh, Filmas höjdpunkt mm. Absolut ja. Jag tycker egentligen att hela liksom Ända från att Bond kommer Till Istanbul Tills att de går av tåget det, Hela det är en höjdpunkt för mig Alltså jag tycker det, jag tycker den är liksom Jämnbra Hela det sjoket och det är liksom en väldigt, okay. väldigt stor del av filmen. Jag tycker, nog att, jag tycker nog att kvaliteten går upp lite när de kommer till Orient Expressen. Yeah. Ja, men sen så hoppar de ju av, av tåget och använder Grants flyktväg. För hans plan var ju döda Bond och sen hoppar av på ett ställe. Mm. Men då har ju Bond döda Grants och hoppar dem av och sen så tar de bilen så väntar på dem och kidnappar chauffören där. Och efter det så kommer ju en actionsekvens som mm, jag jättebra. inte Ja, ja, men det jag, alltså, den. Är, jag har inga större problem med den i sig, jag, eller jag har ett par problem med den, men det stor, det stora men <laughs> <laughs> det, största, det största grejen som jag stör mig på, det är att den, det, det är så uppenbart med problemen, de är ganska små och skitsamma, men det största problemet är att det är så uppenbart att de kollade på North by Northwest West och sen bara, nu måste vi göra samma grej fast med helikoptrar ja. för att... Jag är helt enig Och det, då känns det, det känns bara så larvigt för North by Northwest kom väl 59 tror jag var. Och mm -hmm. den här kom vad blir det 3-4 års ålders ah, ja. då det är ju helt uppenbart för den, den scenen i North by Northwest är ju väldigt väldigt bra och den är ju ganska ikonisk för den filmen. Och då känner de att ja, det är häftigt där måste vi. Ja, det känns ju som att det var det, det känns ju som att i North by Northwest fungerade bättre, jag tycker att det var bättre med, med ett plan än med helikopter ja, och, det... och som, som vi var inne på när vi såg den, att varför skjuter de bara ja, ihåg honom när det... de har handgranater och maskinvärd de ska köra på honom med en helikopter det är jävligt eftermiddag ja för efter det, din, det, det, det, det, det problemet har också ja. och sen då också när de väl ska använda sina vapen den här handgranaten så det, alltså, då, om, de har flygit över bilen och kastat åt på bilen i fart När de ska kasta handgranat mot bond Då måste de ligga still över luften och hovra om en Så att han kan ta upp sitt, sitt givär och skjuta dem Här börjar ju skurkarna bli lite alltså, ja. alltså, dåliga jag, jag, jag, jag, jag vet inte, jag, jag, det låter som att jag är väldigt negativ mot det Men jag tycker den är, den är där, men den, den är bara där Alltså, den. den är ologisk men den är väldigt, jag tycker den är väldigt, väldigt cool Och det är väldigt snyggt när Sean Connor springer runt Där på fältet ja. Och så plockar den ihop sin lilla Sniper i och... Alltså det är en ikonisk scen Men jag, jag kan ärligt säga att jag minns Jag minns den mer Från, <här> från Titelsekvensen i Goldfinger När man ser det reflekterat i <här> Titelsekvensen, <här> ja. jag minns den mer därifrån Än vad jag minns den från From Russia with Love Vilket är väldigt märkligt egentligen, men Ja. Jag, vet inte, jag tycker den är, som sagt, den är som du sa Rickard om, om en tidigare scen, att den är där men den gör mm. inget Ja, jag känner samma sak, jag tycker den känns väldigt Ogedigen ja. på något vis ja. Den gör Den gör filmen längre ja. den, ja. den är som rom Scenen i romläger, att den får inte fram något ja, det Är det du vill, ja. Ja, det du ville? Ja, det håller jag inte <laughs> fram Då tycker jag att båtscenen Båtjakten är sämre Än ja, Jag tycker de har samma samma klass seba, Ja, jag tycker det är riktigt, jag tycker där Jag tycker klimaxet, jag tycker filmen Pikar på Orient Expressen mm. I fighten, sen är det bara en långsam Liksom decline nedstig, Nedstigning I kvalitet egentligen Vilket, ja, jag vilket egentligen serisk. är konstigt att man tycker att den Känns seger efter, när ändå händer ganska mycket Det är helikopterjakten, det är båtjakten och sen när det är det slutstriden ja. mot Kläb. Så det hände ändå en hel del. Men det Men ändå blir för ändå så, mycket egentligen. känns det sekt? Ja exakt, det blir för mycket och det ja. blir det bara segt. Det inre klimatet är ju i att Vi besegrar Red Grant och därmed tar med elektorn. Efter det så har du inte så höga states mm. längre. Och det är lite som Thomas Drudd skrev på sin recension på hemsidan då. att filmen Alltså luften går ur filmen i och med att Grant dör. Tycker jag. Ja. ja. Ja men det är fortfarande ja. Spectre vill ju fortfarande ha sin maskin liksom. Så det är där Nu, nu Skifta fokus det är ju liksom, Nu är det Spectre som är plötsligt mm. Desperata när de har trott att de har Fattat överhanden hela tiden Och därför blir de ju lite klantiga Kanske både i helikoptern och ja, åtjakten, exakt. Liksom. Så kommer vi definitivt tolga Nu nu, jävlar, nu måste vi få stopp Snart som möjligt Och mm. Ground känns det som den där hotet ja. också ja men Jag föredrar ändå, nog ändå båtjakten Men jag tycker den har potential att bli ännu bättre Ja, den båtjakten är ju inget Speciellt, ja. det har gjorts bättre ja. båtjakter kan jag säga. Varför, måste, varför tycker Bond är så viktigt att ta på sig den här båtmössan Bara för att han ställer sig i en båt <laughs> Conry ville väl Kanske inte ha typen på sig, jag vet ja. inte Nej ja, just det, det skulle typen kunna vara en anledning. blåst av <laughs> Nej men det skulle För han gillade ju, Conry, Conry gillade ju inte Själv att ha på sig typen, i alla andra filmer där han, Som han gjorde efter Bond och under Bond skippar han ju upp till ben. Men här var, de, här var han ju tvungen att ha den. Och han har avskydd att ha på det sedan. Så att det kan ju Men vara det där är så. ju att Bond är commander i The Royal Navy som han tar på sig. Känns det som. Hylla ja, sitt gamla ja. yrke. Fast ja, det gör han, bryr han sig om det när han ska... Ja, jag vet inte. Jag tror inte han tar på sig en, sket en bara för att nu sketen kapitensmässa. Det ser snyggt ut, ut i alla fast. fall. Mm. Ja, ja, det gör det ju. Det är så enkelt. <laughs> ja, och efter det så kommer de till Venedig. Och stöter på klubb. Det är ju inte, det är kanske den scen jag minst, faktiskt, i hela filmen, skulle jag säga. Och det är också det här, Klebb är ju inget fysiskt hot. Det enda hotet är, det är ju den där gift, giftskon, liksom. Ja, för det är det, lite det, det känns ju, Ja, exakt. Det blir ju lite pajaseri när Klebb springer runt bordet och det jagas av, av Bond i stort sett. Ja, jo, det, alltså det, det känns lite som... Jag vet inte hur många av er som har sett Helgonet eller ni som lyssnar, men det känns som en, en fight ur Helgonet. Väldigt mycket färgskalan är den samma. Mm. Det känns väldigt mycket studio. Eh, jag vet inte riktigt. Det, det känns lite som att de behövde ta död på Rosa Klebb. Ja, då gör vi den här scenen. Då. Det är så, ty det är det är så, så tydligt så att jag. efter de har gått av tåget så är det liksom så är det just det. Spekter måste ha den här maskinen. Mm. Och då gör de tre ja. försök och misslyckas varje gång. Liksom. Ja. Nej, det tycker jag nog är en av de minst... Eh, vad ska man säga? Det är en av de bästa filmerna med ett av de, en av de sämsta slutscenerna. Mm, faktiskt. Det tycker ja. jag nog. För filmen är så bra. Och den dras ner lite av, av det otillfredsställande slutet efter Grant dör, ja. vill säga. Och efter, efter det scenen jag inte med Clevne som verkligen är slutet. Ja, den är också då var vi inte, riktigt. Det har vi inte pratat så mycket om egentligen, men det är också det här... Då, de har ju, han får, får ju tag på den här filmrullen I och med att de smygfilmar Bond och Tatiana när de möts för första gången I Bonds hotellrum mm. Så de ska oh. användas som Släppa till pressen och Dra ner Bond och Secret Service Och smusa ner, ner deras rykte Och i med att han Kastar den där eh, eh, filmrullen i, i Vattnet och vinkar Hej då till den och så kommer eftertexterna Och det är så Ja det är det är förjävligt. Valde... Ja, det är för jävligt Jag håller med dig, väl. Det är riktigt ta riktigt taffligt Varför lägger här. de in sånt? Det är för det... Jag fattar inte det. Jag, jag, tänker på, jag tänker på en film med Connery som också en bondfilm men som vi inte ska prata om i podden. När vi ser när han i slutet bryter den, den fjärde väggen och tittar in i kameran. Ja. ja det, känns det känns också svart, lite så Ja, samma grej. Det blir bara pajas. Men det känns som det viktiga i slutet ja. med Rosa Klebb, är just att Tatjana räddar ju Bond Genom att göra att arktivt beslut Att skjuta hennes mm. överordnade Och därmed fullborda hennes Character arc i alla fall hon... Jag gillar hennes ja. Just då har, ju, har ju hon Det är ju för, för, för, det är för hennes skull Den viktiga scenen mm. Fast det fast det stör jag mig också på För att eh, någon ska skjuta när hon skjuter Kläbb så tvekar hon vem hon ska skjuta mm. Men 30 sekunder innan Så har hon ju hoppat på Kläbb då är ju på väg ut och Tatjana står ute i korridoren utanför hotellrummet. Och så kommer hon in och hoppar på Kleb. Och det är det som gör att Bon kan... För Kleb står ju och siktar med, eh, mot bonn med en pistol. Och det är det som gör att Bon kan, kan attackera Kleb. Så hon, har, hon tog ju det här beslutet redan innan, vem sidan står. Ja, men hon, det kanske är en annan sak att döda sin överordnande än att bara hindra sin överordnande, eller? Ja, fast då, då kanske hon bara borde lägga ner pistolen. För hon, hon jag tror inte att hon skulle skjuta på i alla fall. Nej, men jag undrar, hon, jag undrar om hon verkligen siktar på Bond alternativt till tror Det är inte så att hon bara siktar för att de rör sig, de är ju i rörelse det ser ut som att hon kanske riktar, siktar på Klebb, men hon, eftersom hon rör sig så ja. rör ju hon på siktet också. Det är så ja, jag har på ja, det. Alltså jag har. andra sidan så ja, jag inte att inte Bond som med... Att hon... med det står inte med stolen också. jag uppfattar att det som att hon är tvekar också. Det är väl en stor inre konflikt. Döda sin överordnade och därmed lämna sitt land indirekt eller döda någon potentiellt hon kan ha ett förhållande med och som är hennes värd ut. Mm. Som hon ändå inte har som vi ser i den film. <laughs> Exakt Bond och skit i eh henne. Ja. ja. Men eh, jag, tänkte, jag tänkte säga just eftersom i Doctor no så tog jag upp en liten spontan <laughs> grej som med att när Hanley Ryder får sin båt förstörd så, så tänkte jag att jag vill se en epilog där Bond och hon hoppar båt i Miami. Och jag tänkte göra är lite grej av det under poddens eh, framtida avsnitt också. Och också här en liten what if vad som skulle kunna hända i en prolog eller epilog till filmen. Och här i Fromage with Love så nämns en väldigt intressant scen som mm. vi aldrig får se men den nämns i alla fall. Och jag skulle väldigt gärna vilja se en spin-off på det här Eller en serie, eller en epilog, prolog, någonting Och det är ju scenerna i Tokyo När M och Bond är där Och han säger att vi hade en intressant upplevelse, jag och M Och jag vill väldigt gärna se den utförligt Inte, inte någon porrfinnande så Men att det är just Bond, alltså Conry och Bernard Lee strosar runt i Tokyo Kolla lite sumo-brottning, ja, det, det vore fantastiskt ja, Jag, jag alltså. tänkte på en, en annan epilog, nu kanske jag kapar det här lite, men det här Nej, med, det med att, att Tatjana säger att hon vill ha, jag vet inte hur många barn det är, det är sju, åtta barn. Ja, det det tänkte ihop, jag tänkte jag också fram, men igen. det vore en intressant inledningsscen då, att Bond står på dagis och hämtar fem unga. <laughs> ja, exakt. <laughs> Ja, men jag menar det Det är en liten grej som jag kommer ta med mig till nästa avsnitt också Och mm. göra en liten vård Epilog, prolog ja. Men vi har missat en jättestor grej med den här filmen Oj. Musiken ah. så det ja. kommer nu Ja, eh, musiken Jag tänkte inte plattra så mycket eh, Om bakgrunden till musiken utan ägna mig till att Åträva musiken och eh, musiken dels i den här filmen är ju mycket viktigare än i Doctor No in inser ju producenterna, eh, inte bara i filmen själv då, utan även kommersiellt eftersom de i den här filmen väljer att ha en regelrätt titellåt som i och för sig inte spelas i titelsekvensen men som man får väl kalla titellåten då eftersom det är sång. Eh, och eh, ja, Terence Young vill ha Barry som skriver musiken till filmen medans Broccoli och Saltzman hellre ville ha en kille som heter Lionel Bart. Och eh, Terence Young sa att vi skildiga John Den här filmen Efter vad han gjorde för att förstärka Dr. No Och eh, Barry får ju rollen Som kompositör och han är överlycklig för det För att Terence Youngs röst vägde rätt tungt På den tiden Och eh, Barry, lika så som Norman gjorde I Dr. No, åker eh, Till Locational, till eh, Istanbul eh, Men han fick inte med sig så mycket Bra eh, nyttigt material Förutom ett par bra historier Som Barry sa som man gärna skulle vilja veta också vad det var. Men eh, där är det ju självklart så eh, att Barry, eh, kan jag nämna lite eftersom han är en sån förgrundsfigur. Eh, och enligt mig den absolut viktigaste musikaliskt orienterade personen i hela James Bond-serien. Det tror jag vi alla håller med om. Ja, jag hoppas Jaha. att ni hör i alla fall. <laughs> Just eh, musikaliskt i alla fall. Han föddes 1933 och dog 2011. Eh, brittisk trumpetare var han som började sin karriär i bandet John Barry Seven. Som han grundade. Och de riktade in sig på pop, rock och deras sound kan väl liknas lite vid Beach Boys skulle jag vilja säga. Och hans filmers karriär började som ni som lyssnade på Dr. No-avsnittet redan vet med filmen Beat Girl som påminner mycket om James Bond-temat. Och From Rush of Love skulle jag kunna klassa som en av Barrys viktigaste filmer i hans karriär eftersom karriären inte riktigt tog fart efter den. Och från 60, tre år innan den här filmen kom, till 63, så gjorde han endast fem filmer. Under de nästkommande tre åren så gjorde han musik till 15 filmer. Och vann också två stycken oscar statueter under den tiden. Och totalt så blev det sju stycken nomineringar och fem Oscars, så att han, har, han har vunnit en del. Och soundet som han använder när han gör musik i allmänhet, men i bond i synnerhet, kan enklast ställas upp i två perioder. Dels då blåsperioden. Som egentligen börjas i nästa film. Men även lite här. Där han använder mycket blås då. Och sen stråkperioden som kommer lite senare. Och just det lite mjukare sound då, Speciellt i Roddy Moores filmer skulle jag vilja hävda. Och som vi var inne på så var det många saker som gjordes för första gången i den här filmen. Bland annat så hade ju filmen en klar och tydlig inledningssekvens och titelsekvens. Och i titelsekvensen så spelas inte titellåten. Utan en variant av den. Som Barry gjorde en instrumental version av. Och det har faktiskt bara hänt en gång efter det. I hennes Majestätes hemliga tjänst. Att man har en instrumental melodi i titelskvänseln. Och eh, en sak som också gjordes för första gången i filmen. Är att titelåten faktiskt används som grundmaterial för resten av soundtracket. Att det används som ett tema för antingen någon relation i filmen. Eller någon person i filmen. Och John Barrys, enligt mig, var ju mästaren på omvandlat titelåten till instrumentala versioner. Och mycket teman här som inte användes i Doctor No utan här var det väldigt mycket fokus på ledmotiv och eh, teman. Och titelåten då som jag nämnde, den är skriven av Lionel Bart och sjungs av Matt Monroe som eh, har beskrivits som Storbritanniens svar på Frank Sinatra. Så att alla får en bild av ja, vad han sjöngs om. Och eh, den spelas faktiskt eh, först när Bond och Sylvia Trench som faktiskt är med i Doctor No eh, ligger med varandra vid eh, en liten flod eller vad det är, eh, då spelas den på radio av någon konstig anledning och eh, även om den är skriven av Barts och bär en väldigt många likheter med Barrys sound, eh, vilket passar bra då eftersom Barry använder den rätt mycket i filmen och eh, ja, det är en bra låt, romantisk låt ingen upptempolåt då, eh, och den gör sig väldigt bra instrumental, och här används den eh, som jag sa då, då som för Relationen mellan Bond och Tatiana Och Ett annat tema som kommer återkomma I serien är ju 007 temat Som ja, alla egentligen känner igen När man spelar det Och ja Det är ju egentligen det äventyrliga James Bond temat I kontrast till det lite mer lågmälda och coola James Bond temat Och jag tyckte väl själv att det påminner Lite om Elmer Bernsteins tema I The Magnificent Seven och det används som sagt i framtida filmer Men vi kan ju lyssna lite på eh, 07-tämmat Tågtematet, eller resetemat, som jag vet att Rickard har lite för för, mm -hmm. eh, används när Bond och eh, ja, Tatjana reser med tåget. Och det är ju egentligen en variant av titellåten som är lite svår att eh, märka om man inte riktigt dissekerar musiken. Men används referängen från de som vill ha referängen så är som på sista tonen. Eh, och vi kan ju lyssna lite på den också för den delen. Det känns liksom tågigt på något sätt. Det har börjat Ja, lyckats. själva rytmen Själva rytmen är ju väldigt tågig Ja, exakt Och Doctor No-musiken Som användes i Klimaxet i Doctor No används faktiskt här också I klimaxet med helikoptern Och med båtjaktens final Och för er som inte vet hur den låter Så kan ni lyssna lite här Spelningen av James Bond-temat Spelas också faktiskt här När Bond genomsöker hotellrummet Efter buggar och där tycker jag att den Används lite fel Jag är ganska säker på att Barry inte var delaktig I att lägga in den där utan det var nog Peter Hunt Igen som var där och fingrade Och det, den, den användningen Av det tycker jag är lite Vad sa, märklig nu, nu var jag lite bort huvudet Vad sa du när används den? Eh, när Bond genomsöker hotellrummet Efter buggar Är det inte så att den också används när han går på flygplatsen? Nej, jo. jo. Då är det ju James Bond with Bongos. Ah, Okej, okay, men det. du tänkte på originalversionen. Originalversionen av James Bond-temat. Och det jag tycker det används lite märkligt där för det blir för storslaget. Han går bara runt och tittar bakom tavlor, och så kommer den här stora big band brass. Ja, det är ju lite, ja, lite Dr. No över det, hur de använder Bond-temat därmed. Ja, jag tror ju inte att John Barry själv hade valt att lägga in det där. Och det skulle också komma att Figurera längre fram i serien Originalinspelningen just av Bond-temat Men som Rickard var inne på, när Bond kommer till Istanbul så Spelas en ny version av bond Som heter på spår på soundtracket James Bond with Bongos Och låter så här Om inte säger så mycket så är det mindre bondtema här än i Doctor No eftersom det var all over the place i Doctor No så säger det inte så mycket då men en intressant aspekt av det här soundtracket är att väldigt mycket, eller väldigt mycket, men tre spår på soundtracket förekommer inte i filmen och första spåret är The Golden Horn som faktiskt jag har gjort lite research på är en del av en vik i Istanbul alltså ett geografiskt område som jag har faktiskt ingen aning om när det skulle spelas Men jag kan väl anta att det skulle spelas När någonting händer I samband med Det finns momenten. ju en bortplitt scener i filmen Det kan ju vara så enkelt mm, Den utspelar sig säkert igår ja, Kan jag tänka mig Och jag tänkte spela lite av den också Självklart, ett annat spår som heter Leila Dances förekommer inte heller i filmen. Det skulle alltså, vet jag faktiskt att det skulle förekomma. Det är när Magdansen förekommer på romska lägret. Och jag tänkte spela både Leila Dances först och sen spela det som även förekommer i filmen. Ett spår som heter Guitar Lament, som också antar jag, där man har soundet, skulle spelas vid Senare lägret, eller Romska lägret. Och där är det egentligen, det låter som lägereldsmusik musik, mer eller mindre. Och låter så här. Jag tror, alltså kan det vara så att Barry ville skriva musik eh, till den här scenen i romska lägret. Men för det är egentligen så är det så kallad dietisk musik, musik som ska höras av de som är i scenen också. Mm. Och därför ja, valde exakt. man att ta ja. autentisk musik istället. Kan det vara ja, så? Ja, alltså Leila Danz spåret som jag snackade om innan eh, skulle faktiskt bytas ut, men av någon anledning antagligen tidspressen. Så gjordes det inte det. Utan de behöll det som spelades on mm. Jag tycker det funkar bra det, med den, det, den musiken. Det gör det. Definitivt. Definitivt. Det, ble, det blev ju inte direkt sämre. Eller hade blivit bättre med... Det, som ja, det, det är som, Det är kul med lite, så här, lite, lite lokala tongångar. Sådär. Ja, verkligen. verkligen. Eh, och sen är det ju lite intressant att höra just eh, hur det här samtalet har inspirerat... Eh, Många filmer. För det är inte från Marshalu Love man tänker på först och främst när någon säger Mondmusik kanske. Utan det är väl Goldfinger och, och lite andra filmer. Men för er som har sett Kingsman, Secret Service som kom förra året, så gör ju Henry Jackman en väldigt tydlig homage till spåret Girl Trouble från Marshalu Love. Och ja, jag tycker vi tar och lyssnar på Girl Trouble och sen Henry Jackmans musik till Kingsman. Många sådana här homager går att hitta Faktiskt i, i agentfilmer överlag eh, Som kommit efter Bond Och det är väl bara ytterligare ett bevis På John Barrys bidrag till eh, Bond-serien Det är ju så, så tydligt att den där det är ju, Han har ju tagit Girl Trouble liksom och Ja, ja, ja definitivt mm. Han har säkerligen fått i uppgift mm. att använda det. Ja, det Det är ju kanske. Självklart, kan jag nog tänka mig <laughs> Eller så har han bara valt att använda det själv Men slutligen då en liten verdict eller knyta ihop säcken som Rickard själv gjorde med böckerna det här är ett soundtrack som är hästlängder bättre än Doctor No eftersom det faktiskt går att lyssna på mm. och eh, inspiration för många Bond-soundtrack framöver har det ju blivit i form av The Spy Who Loved Me bland annat när de smyger runt i pyramiderna och eh, Tomorrow Never Dies använde ju David Arnold eh, öppningstonerna av titelsekvensmusiken. Eh, och här börjar musiken faktiskt låta som den enligt mig ska göra i en Bondfilm. Även om soundtracket jag kommer att prata om i nästa avsnitt verkligen definierade hur Bondmusik ska låta enligt mig. Och musiken passar bra utan att ta över vid de flesta tillfällen, ska jag säga. Och favoritspåret, som jag alltid utser, heter faktiskt kort och gott 007 här. Och det är 007-temat, första gången det används i serien. Och jag tycker bara det är ett så härligt äventyrligt spår ett tema som bryter av det seriösa i filmen lite grann och ger en, filmen en glimt en i ögat helt enkelt, en glimt ögat, utan att bli jag, är inte, jag är inte personligen jätteförtjust i det temat faktiskt Nej. det är någonting med det är lite för så här äventyrligt, det känns inte så agentigt på samma sätt som Bond-temat Nej Jag inte den här lågmälda agent, agentmusiken Nej, precis. Nej, det blir lite mots... Det, det spelas ju eh, längre fram i, i serien. Ja, en, enbart när det görs lite mer Precis, action Precis. Det det att, att den just inte passar in i den här filmen. Ja, exakt. För jag, Nej, jag tycker alltså, jag att jag tycker den, den passar bättre in i de sammanhangen som den används senare. Ja, jag tycker nästan den används... I sista filmen den används i Moonraker. Där passar den nog jag bäst. Det håller med om. Som. Där är den som bäst... Så där drog jag ner på tempot igen, Men det kommer jag också snart prata om i Moonwrecker <laughs> Men det, det är i alla fall mitt favoritspår Jag fullkomligt här. älskar James Bond With Bongos, det är inte något Audio Bongo direkt ja. utan Det är väl Nej. kanske. Ja, det bästa av renderingen av Bond-temat utöver originalet Det är fullkomligt lysande hur Barry brukar infusera sin egen Stil och även uppdatera Det lite men ändå håller det väldigt typiskt ja. Just från Rush with Love Ja, för det märks ju väldigt tydligt här i From Rush with Love och även i alla andra bond att som Barry gör framförallt att, ja, man förstår ju varför det var han som fick fortsätta och inte Monty Norman. Ja. Just för att, <laughs> ja, det, det är klart tydligt på ett slut. Men, ja, ett bra soundtrack, helt klart på den övre halvan. Och betyget, jag gör inte som Rickard. Jag ger 7 av 10 istället för det, det, det tycker jag bara nu, nu byter jag lite så här. Men det är så intressant det att Var man än betygsätter vad som helst Så är det nästan alltid fem Men på grund av Thomas Drugs jäkla mm. hemsida Så måste bongfilmerna just Betygsättas av i tio ja. ja Men det känns som att det skulle bli för många betyg På samma film ja. om vi skulle ja, göra men Av fem Nej, men, jag, jag, jag, jag... Det blir lite mer nyanserat när att när en serie över 24 filmer. Ja, men... ja om det är en trilogi så kan man ge 2, 3, 4, 5 Sådana saker är den 24 men det, är liksom, det visar också hur viktig Hur viktiga hans hemsidor har varit För oss mm. när vi till ja, och med Måste hans... betygsätta på hans sätt Annars går det liksom Hela hans pre predikningar om bond och hela Thomas Evangeliet vill jag kalla det, som, som, som agent Någon och du egentligen är är väl, är väl, är väl mer eller mindre liksom heligt för oss Det, var ju där det vi blev en annan typ av hyllningsbond mm. bond. Ja, exakt, till Thomas Strug <laughs> Ja, nej, sju av tio får du, och det och det är ett bra samtrakt verkligen ett step up från doktor. Jag kan nog skriva under på det betyget Det kan jag nog också mm, jag oh, oj. Skönt, fyra av fyra Jag är verkligen Ja, ska vi försöka oss på summera filmen då. Våra samlade tankar om den som helhet. Ja, när jag ändå är igång så kan jag ju fortsätta. Just, jag tycker det är, jag tycker det är en absolut en av de bästa filmerna i serien. Helt klart. För den har, sån, den har sån hög lägsta nivå. Och sån hög högsta nivå. Så att den ligger liksom i. <laughs> jag kommer komma till det här synsättet längre fram i poddavsnittet, men. Har man ett eh, diagram med en eh, mittenlinje så ligger den väldigt långt över mittenlinjen. Och håller sig där över egentligen eh, hela, hela filmen igenom. Eh, och mitt betyg är 9,5 av 10. Så att det, det är just slutet som drar ner en halvpoäng med båtjakten och helikoptern och rosa klebfighten. Det, det blir lite otillfredsställande. Jag tycker eh, att ja, klimaxet var som bäst vid tågscenerna egentligen. The det, det är mitt betyg på filmen, 9,5 av 10. Ja, jag, jag har ju sagt att flera saker i filmen är det bästa i hela serien. Och jag tycker även som film, jag tycker det här är den bästa, bästa filmen i hela serien. Den är inte perfekt, men jag är också av den åsikten att det kommer aldrig göras en helt perfekt bombfilm. Så att det är lite halvbra, inte dåliga scener, förutom just det där när han vinkar hej då till filmrullen. Så ja, det, det här är 10 av 10 för mig. Det, det är så nära... Perfektioner kan komma. Anser jag. Ja. Det känns lite som att gör man en perfekt bondfilm. Då kan man ju lika gärna lägga ner. För då kommer mm. det ju aldrig göras Precis. bättre. Och, så ja, jag, jag håller det, med. Det är, det är egentligen, jag, jag ger bara en halv ja, poäng mindre. Det är egentligen det är, jättekortfattat. Det är den bästa filmen helt enkelt. Det är det jag att säga. 10 av 10. Ja, jag, jag kan ju spoila hela den här poddserien. Det här är min favoritfilm. Och jag kan... Jag tror att jag tror inte att det kommer att ändras. Det har varit min favorit på film i 15 år, nästan från start. Um, och det jag har, Egentligen så, så, måste jag säga precis som men att det, den, den är inte perfekt, men den är så perfekt det kan bli för att det, ja, det, den ultimata vond finns bara i min huvud. den kommer liksom aldrig komma. Och jag tycker att den är hela från Istanbul och hela orientexpressen delen det är liksom det är 11 av 10 alltså det, det, kan, det kan inte bli bättre än så jag tycker det är helt perfekt. Sen är slutet lite sämre. Um, och sen är, den är också känns så ikonisk på något sätt. Det är liksom hela miljön, det är kläderna, det är scenografin. Allt är så, allt är så förbaskat så snyggt. Så att... För det känns ju som att uh, From Russia With Love ändå, om man frågar Mainstream, nu vet jag att man kanske inte ska uh, Just uh, fokusera på dem Men även Mainstream-publiken är ju en stor del Menar jag, av de som tittar på Bondfilmerna uh, Och de nämner ju Inte så ofta From Russia With Love Även om det har kommit mer på, på De säger ju liksom Goldfinger, The Spy Who Love Med Skyfon nu och, mm. och Casino Royale det, det är inte så många som nämner From Russia With Love av dem som egentligen inte har sett Så mycket Bond Mm. Nej, jag vet inte varför den har hamnat i skymundan. Kanske inte... För det är ju en bra film. Ja. Alltså, man men det filmen. kanske inte är ikonisk på samma sätt. Har en... Goldfinger är ju ikonisk på ett sätt som, som det görs Omager till i alla ja. film. Guldiga liksom. damer och högkassade ja, koreaner. Det är, det. Det är, det är, det är ja. sånt. Austin har gått och, och den grejen som gör att den sticker ja, ut. Ja, du har och undervattensbilen. Ja, och, ja. Jo, det är sant. Det, det är nog därför. Är kanske inte har några detaljer som sticker ut där. Men jag tycker att. Är och tycker jag, jag, jag skulle nog hävda att det är den filmen som är med bäst skådespelare också. Mm. Så genomgående no, no, no. så otroligt bra rollprestationer. Vi var väl inne på det Emil, du och jag när vi satt och kollade på den och Anton också är till viss del bästa skådespelare ensamben skulle jag men, säga. Jag kan ju passa på att utveckla lite det om om Grant för att jag tycker han är bäst. Och det är också det att eh, som när ni nämnde, Jossan också bra, men det här är ju Grant är en, en iskall mördare som verkligen känns hotfull. Men också en vad ska man säga normal person. som liksom han, man, man känner att det här med snubben skulle, som skulle kunna sitta bredvid mig på en restaurang. Och jag, aldrig, jag hade aldrig lagt märke till att det är en, en psykopat. Och det gör att han blir ännu mer skrämmande. Och det är det som också gör att han blir den bästa. Och överlag i hela ja. hela filmen så är det bara perfekta skådespelare, perfekta skådespelarinsatser mm. och perfekt casting. Ja, jag skulle, jag skulle faktiskt du sagt, jag skulle faktiskt ha velat ha sett... Versionen av Jaws, From Asia with Love-versionen av Törns skulle jag ha mm. ja. En riktigt, riktigt skräckenjagande 2,18 meter lång jätte med ståltänder i From Asia with Love. Det hade kunnat bli riktigt. För han är ju rätt läskig, älskade spion. I början. Ja, är jag är egentligen som karaktär. Liksom. Och då kan jag mig tänka sig Terrence Young-regim på det. Det var inga, det var inga specialeffekter som, som inte gick ordna på 60-talet heller med ståltänderna mm. kan jag tänka mig. Det hade jag gärna velat se. Liten side track så jag stänger in 10 av 10 på den här också Ja, så, cool. ja du gör det Emanuel. Mm, Då kommer jag och bryter av Hyllningssången <laughs> lite då <laughs> ja. Det, ja Det har varit svårt och brottat Som mina diagnosikter under den här filmen Just eftersom att den är så pass universellt hyllad Men Jag placerar from rush of It love Efter mycket funderingar och efter att sätta om den Så pass många gånger Någonstans runt 10-11 av placeringen Så lite högre än mitten Men den kommer aldrig riktigt upp i toppen Och det är just på grund av De här scenerna som är För intelligenta helt enkelt Och även just Jag anser att den har Tempoproblem Trots att den går så pass fort Första, första 70-80 minuterna Så är det någonting som just Drar ner den Och det känns Ja, det känns lite tvetydigt där För jag kan inte just placera ut vad det är som drar ner Filmens tempo Men jag, när jag tänker på det så är det nog när jag åker runt Reservarerna tillsammans med Karin Bay. Framförallt Och de spionerar på ryska konsulat och det, det är någonting som jag borde gilla Om man ser till mina åsikter i resten av Bond-serien Och just med böckerna Och mitt filmintresse som stort Men det är någonting som inte fungerar. jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är Som gör att de här Love aldrig når toppen för mig men den, dess bitar är bättre än just summan pressen, helt magisk red grant och bonds dynamik samma sort där romanova och bond fantastisk kemi men ändå så känns det som att just summan blir inte bättre än sina bitar och det smärtar lite att säga men det är min enkla åsikt att Från a love är bra men inte bland de bästa utan Bitarna den gör bra, gör väldigt bra. Och de bitarna som är okej okay är helt enkelt bara okej. Okay. Så att det är ingen regel, ja, liksom, så Utan jag tycker den bara är okej. Vad har, vad har okay. du för betyg Emanuel? Ja, jag skulle sätta en sjua på den faktiskt. Så, ja, 7 på den. Mm. Okej. Okay. Ja, det är ju Det är en bra film i alla fall. Det är viktigt. Ja, alltså det blir ju ett snittbetyg på, på någonstans runt nio i alla fall. Uh, kan jag ju mm. säga. The Best of is uh, Yet to Come. Ja, eller ja. Alltså, om man bara tänker Connery, så tycker jag att han var bäst i Doctor ja. men ja. Ja, prestation är inte bättre det. här. Men... Ja, jag, jag, jag, jag vet inte vad jag tycker. Det, jag skulle kanske kunna tycka att han är bättre i Thunderball. Vi får se. Jag minns inte riktigt exakt. Nej, Thunderball vet jag inte riktigt om jag håller med. Det jag vill säga också om Connery i den här filmen det är att han i vissa scener ser han väldigt. Han ser ut som en levande vaxdocka <laughs> i vissa scener han ser väldigt översminkad ut. Det har det faktiskt med inte alltså, i första scenen är det ju förståeligt, för då är han ju då ska han ju smink, han sminkad mm. som en docka liksom. Men i vissa film, när han smyger med handduken och smyger in till Tatiana då ser han väldigt för det första väldigt förvånad ut och, och clueless och väldigt sminkad. Alltså, alltså också... i vissa scener ser han riktigt riktigt snygg ut. Mm. Riktigt brun och perfekt när de tar kaffe och Han är ju snyggare i Doctor No. Ja det vill jag Nej, nog inte men jag... hålla med om Jag tycker nog att han är snyggare ja. här Men han är bäst i Dr. No sen, är det from Russia. Ja, sen går det egentligen bara ner ja. det, det är väldigt ja, jag enkelt Jag tycker att han är just... faktiskt är bättre här än i Dr. No Det håller jag med om Jag kan faktiskt inte komma fram till och Jag tycker jag tyck han är så jäkla bra i båda jag... ja, han, är, han, är mm. ju, han är ju grym i bägge Men jag tycker han är snäppet snäppet vassare mm. Men det är någonting Det är intressant För jag tycker liksom att Mor var bäst i Level, Letai. Dolton var bäst i Viskalt Uppdrag. och brost. Ja, Alla är bäst i sina första filmer. Så då säger jag väl Doktor Noron. Eh, ja. Jag vet inte varför jag tycker det. Men det, det Logiken har är okrossbar. Mm. <laughs> jag måste flika in det om Connor, Just hur han spinner som en katt i den här filmen. Han liksom går runt och låter Yes. Det är framförallt när, ja. när, de, ska äta, när de ska äta lunch med Cedric Trench där framåt mot början. Och sen It, lunch. Han, verkligen, han osar verkligen sexafil <laughs> ja, rakt exakt. igenom i allt han gör. Och det är så fantastiskt. För han kommer aldrig upp i den nivån i de andra filmerna. Men just här så blandar han just farligheten Nej. och charmen som James Bond, i alla fall den cinematiska ska ha. Så här är han. Epitomra För här hade du inte riktigt den här Bond... Uh... Ja exakt, här hade ju inte riktigt den här hypen bondfenomenet startat på fullt allvar mm, Det kom ju sen i nästa film Men här känns det ändå som att du blev medveten om att Fan, folk tycker att jag är mm. snygg som fan Och det, nu, nu, ska jag, nu ska jag liksom Så Spela på cap, det jag spela på det Och det känns ju som att han i Goldfinger, där, där vältrar han ser ju bara i det han, ja det, det, Där är han väldigt medveten mm. om det men jag tänkte faktiskt Eftersom du sa att han kör mycket sådana här mm, mm. Spinner verkligen Jag tänkte faktiskt i sammanfattningsavsnittet Det 25e avsnittet Räkna alla gånger han säger of course mm. Eller but of course För han säger det ofantligt mycket I alla sina filmer Kolla på det när ni kollar Connery-filmer Han säger det säkert fem from gånger varje film. Jag, ska räkna, jag ska räkna på det Jag, jag räknade i e From av till ett par gånger redan där Jämför med trade då För trade säger också väldigt många gånger i sina filmer Ja men Ja, men där Nej. hör man ju inte vad han säger. Så att, så att det är han mumlar lite. Men jag ska räkna på det. Jag tar på mig det till avsnitt 25. Är det, är det någon som har något mer de säga om, om From Russia with Love? Ja, jag är ju uttömd alltså. Du är tömd. Nej, jag är med. Det jag känns med. som en gedigen, jag mig ett gediget avsnitt mm. det här känner jag. Jag tänkte att du får leka lite alkemist om två veckor. Mm. Ja, ja, ja men nu ska exakt. vi inte avslöja vilken film det är, Men vi Nej. kommer ju att handskas med ett grundämne. Så ni kan ju försöka klura på det, vilket grundämne det kan vara. Ja, exakt, exakt. Det är inte flor. Så det är, så att det, det är, det är ja, ett litet tips bara. Ja, men klura på det så får ni få ni så bra. Vi kommer, tillbaka, Vi kommer tillbaka. Henry kommer tillbaka. James Bond ja. will ja. return.